أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخيئات وكذلك مجذ المجرمين 10 آیات کې دا هغه کسانو ذکر کوي چې کوم کسانو داراتونو باندې تکذیب کړه او دغه نه تکبر کړه د دې د وژنې باندې جنت نن دي ان الذي نه کذبو بیا یادېنا اوس تبر ووانها نا هغسانان چې نس بد در رو که ایتون او ځانې غت ګړه لوانها د دی نه لا توفتتهخله هم او بااب السماي وله خولو ن الج نهته حتى ی ل جل جمله في چخ الخي... ی خل به نه شي دی او دن نه به نه شي دی جنت ته درد پورې چې وردن نه شي اوسم من خات په سم د نه ک سم او سوي ته وي په ستنه کې چې کومي دی ته تعالیک بال محال یعنی د ستې په سووری کې اوخ نه شي دن نه کې دی نو دا خلک جننت ته نه شيتل وجه دغه ده د دی دا الله ج ل شانو تونو ته دی دا الله پایتونو باندې تقبر کو انې ې غ ګکهذ ل مجر م ده دغه شانېبد ور کوو مونږ مجر من جانممه میهادون نو من ف غواش غوااش لهم د پاه د دی دا د سنظان نورم م جاهن لما د جاهننم نه م هادون بست و من ف غواشي او د پا سر دد برتنې د جاهننمې وکهذې که نه د الې م دغ رنې بعد نه ووررکم ظال معنو ته لاندې ب ته طولایی د اوي د پا سر روې طولي د ي چې دی په کې خپ شي وال لرينا من نو عمل کینن کا سال چی. راوری دا سانشي ماې دې ته خلک دم داتې خلکداري دا بی دا دا او غیره پخې کې او د پاسې بیا انګار ورواړي وایي دا موږ دم کو د نه دم کېدې د انته کې دم کوي بیا برابرۍ او الّذین عملوا عمل الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل یې نیک لا نو کړل په نفسن الا اوصا هم د تکلیف نو ورته چې انسان تا الله اوسهها مگر پهاندازې د دا تعکر داغ اوول حول دا جنتې دغه جنتان دی هم پیا خاېدون دی بې جنتې همې شي خاوندان د جنتتي مطلب جنتان ديظان ما صدور من غلم تجرې من تحت حمل انار ل جې بس کېږي دا خلک یو بلته اوص دي یو بل سره مور یو بلنی حقو نوانی دی عدیس کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کلچه مسلمانان د کیامت پر از بانے دا جہنم نا او جنت ترب تروان دی لی دا جنت او د جہنم پر منسکی او پل لے دی با پاگ پل باندې ادرو شي او دا دی نبا دی یو بل شي واغستے شی دی یو بل بدلی باتن دا د دا حقدارو بلغه حقونه واغستئشي د دا حقدارو د دا پاره به حقونه واغستئشي چا چې څومره ظلم په چا باندې کړو جدی مکمل سپاشي الله جل شانو وبله جنت اجازه ورکي جنت وبله الله جل شانو اجازه ورکي او دی به جنت تدلشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوږه قسم د پاره الله جسمه روح د هغه پلاس کړي <تصفيق> والله دي ننفسو محممضل چه دی چې دی خلکو ته بجاننت کې به خپل کورونه داسې معلوې لکه دنیا کې چې ته سنګه کورونه معلوم دي د دی نه وت خ په جنت کې خل کور معلومي دا بني چې لاروط نه پهجنات کې ختا شي سی د کور ته به جنت کې دي خوانه ماتی من غ او لې بهکو مونږه غ چې پهسیور کې دی من غل لنسهخ ګان حديث که رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل جن نه ته اقوام اف د ته م د اف عدهې تو وي جلت ته به داسې خلک وردداخل چې د هغ زمونونه ببدې لکه زمونونه د مغور د مغ دغل چې ل دا ډېر دی سپ افې دا سررف داې خوده یعنی سپاس ترمونو والله خلک هغه به جت ور داخل شي تجریح روانه من تحته لانوها ونزالا اولادی باکو منگا ما که صدور اهم آغا چه پسینو ردئی که من غلن سخبگا ان تجریح جنت بسنگی تجریح روانه من تحته مل احنار لانده انو داغینو علیه وقالو اوائی بدئی جنتیان چه جنت تلاشی جنت که بسوئی الحمدللہ اللذی حدارا لحاظا طول پهتونه د خدای تهلهجل ل شانوه لر لر دی اد را ل حذا چې توپیک رام مونږ تا ل حاض دی خبرې ته وما کو لا ل نته دی او نو مونங்க چې راغېتل ل مونږه دی تاال <سؤال> وله انح داانه الله که چر تهې مونږته توپیک نو راکر الله تع ل جااتروس ور نه نه خ الله دې خدمت ما د تاسو سره واخا ها او بدرې راځي موږ تاسو کوو خطوب بیماره الله دې خپ او موږ نه لنه ته دي لولا او نو موږ چې را رسیدو چې را رسیدل موږ دې جهنم ته لولا ان هدانا الله که چې موږ الله نړ رسولي الله بهمونږ باندې خپل فض نو رحموو الله مونږه جنت ته اوو جنت ته لقد جاات رسول ربنا حققي ن دغلی مونږ ته پ پیغمبراند رب زمونږه په حقبانې و نودو او اواز به پلی چې دی تا تلکوون جننتې جننت اوورست موها چې دغه جنت ستاسو اوور د موها چې په میراې درکی شو دی تاسو تابابې معاکونته تعمل په سبب دا هغه چې وای تاسوعمل کوونتي سمرهغو غواز به سمره مزیدار आवाज وي مونږ ټول به ان شاء الله زمونږ الله نړۍ موږ دی چې موږ به الله جنت وګورې او دا आवाज به مونږ او واي با الله چې مبارک شي دا جنت متاصول درکو دا تاسوعمل کړو په دنیا کې نو حدیث کې غرازي قسم دا وي چې جنت تبو په عمل داخلی د نشته دا الله پر رحمت به داخلي دي لی دا جواب چې جنات په داخلي ده د الله جلشان نشانه او پر رحمت دی او ال تک مرتبه دا په عمل باندی دی چې څومره عمل چاکلې نو تمره باغ په جنت کی اوچته لکه دنیا کے څوک بچه هاني او څوک ویراني او څوک معمولی د اماموري خلک چې څوک په عمل باندې با مرتبه ملایي او ال ادا اصحاب جنت اصحاب الله رې ان قد وجنا وعد ربنا حقا اواز وو کیدا جنتیان جهنميان تا یو بلبې جنې کنا دی وی الله کې خلق بې یاران دوستان به نسوک په جهنم ته تلي سو په جنت ته تلي لګ څنګه دلره لګ خلک یو بل اوس په موبایل کې ویني یو ځکه څای نه اچي بل ځکه په موبایل کې ویني الله دې وساله تخکار کړي تب پوس بتلو کې څنګه چللې چیکم وادمه نصر الله کرے ونابخو منګه حقهم مندا جنت تمنگا اللہ <سؤال> روستو تاوستا مونگا لیچ سام <سؤال> شیطا سنو سمیدی جہنم تلاری کن آغی بوتری چه آو وناد آسحابو جنتی آواز بوکی جنتی آنسحابا لاری جہنم یانتا آنقد وجدنا ما عادنا ربنا حقا چیکنن اموندما آغا چواعد کرو مونگا سربزنگا حقا فا هل وجدتم ما عاد ربکم آیا موندلله تاسو غه چې واده کړی تا سررم تاسو حن پرشتیابانې قانونه ام نه اوي دا جه او ع عنم ب اعلان بوکې یو اعلان کوون کې په مییان زري کې الله د الله یلهال چې لا نب دا الله دی په ظال دا نور خفه کوې ج لمیان د پاارده دا عذاب نورم س واوش چې تاسو الله د رحمت نه لرې او دا جنتیان د الله د رحمت نه لاندې دي الذین یصدون عن سبیل الله و یبغون ها وجاء ظالمون کب تاسو باندې خلک د لارې د لارې د الله او تلکو ای اغیله رکو دعا له اغلاره یواز په طریقه کوي او کنه دا کار خدا سره او کنه دا خدا سره د پکار بس د قران کریم متعلق یو خبر جوړول وکالو چې دا لاره خطا شې د خلکو وهم بخره هم کارولو دی پاثرت باندې دي کوپ کول کې او حجابون په میز د دیې پرده ده والله وعل آرات ررجو یا عرفونه کللمم او پااب باندې ررجالون سړی بین یا ریون ی ژې بهري او عرببي سیماون پاله اوود دبانې سیماون دا شکل چې نه دا سری ته لکه دا اوس دی پېژم ځکه شکلې راته یاد دی کم کوم ځایې وینم نو کم په پیښور کې ونم که په کراچی کو هم دے چې دا دی دی_ ما په نه خوبانې بس سرړی پېژې عرب دا دجننت او د جرحلن په من ک ی او ډېیر ک یو ځای دی اوچ هغې باندې به دا د کوم خلکو چې عامل برابر شوي ب د او او عامل دا برابر شوي دي تل برابر او ډکل سری بری هغې په د عرب باندې با ولاري دې دې راکای باندې دای په جنت ته تللی نه خو دې وځه ته ملري چې الله به موږ جنت ته وړي نه دې په دادوړه نه لیوینی دې په جنتيان داسې چې ګورین جنتيان بویني او داسې چې ګوري جهنميان بګوري زړه وو ته کاری نه جنتيان او تبوی چې السلام علیکم او ځنه وو ته کې ښه خبره ورکره او جهنميان ته چې ګوري خدای پاک دې منګریم نه کې او بیا به و و چالله د د جه لمیانو نوپول شو کې دا منځ کې چې کوم قسانلارې په عرااب باند دی جه لمیانو نو تپول چې په دنیا کې خو میری دی خپ هوي به ګرځې دی تبور به کو ځان بهدي مچت ګو څنګه چل دی ات ته بدله میلاو شو او که نه تاسو خو دنیا کې قسمونه خوړل چې دا خلک چې دا دا جنت مستحق کې وی چې دوی ته جنات دی د الله جل ټانو د سرهړو جنت ورنکي هغه یې هغه جنت کې غوږیږي او تاسو شنو می جتاڅو جهنم کې بیا با دا جهنم یال دوی به جناتيان او تاوازو کې چې اې جناتيان په موږ باندې د برنه او بله ګراتوي کې یا لګري ذکراله راکې له جناتيان به ته چې د الله په کا ته روانه حرام کړی دی تاسو د نشته ولى تاسو په دنیا کې 빈 سره لوبه او ټوکې کولې تاسو دین په لوبه ورته کو نیوله تاسو الله جل شانوو یې کړو تاسو د الله آیاتونو نه انکار کو د دې دوځنه تاسو ته د ځاګانې نه لایي و او علل اعراف رجال او قارات دې رعبانه بسړي عارفو نو کلم دي سیماهون پینځه ني بهاري اورا د بیمهون پاله مودې په د والا حبل جنتی عاز بهو کې حبل جننتې خاوندانو د جننت سلام راعلیکم دا چې السلام دي په تاسولی لم خلو ها وه هم یپ داخل شوي د جننت ته هم یپ ماون خدا به تممه ساتې دا تممه چې داو داوللم والله ووررکې ددي دا, دا الله جلشانونه به تممه ساتي چې جنت ته وزنو ځکه الله جل ل شارډ ینه د دې اعمال چې برابر شي بس پاره باندې پر خو دې وکړي وایدا سورفت اب سوارهم تلقا صاحب الجن اصحاب النار کل چراو ګرځي دې ترګه کله په طرف د قاوندانو دوه او قالو نوای و دې لا تجنه مال قوم ذو الیمن مگر دې مونږه مال قوم ذو الیمن ترګه یا له جهنم نن بچکی وَنَادَىٰ صَاحِبُ الْعَرَاهِرَةِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ أَوَاز بوه کې د عرب دې ډېرې والا څخه خلقتا چې په جنيبه دې له باسمهوم په نشانو ده دې قال وايي بده ما, ما أغنا عنكم ما أغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستقدرون فائدة نذرنا قلت اصله جمع د ما جنو وا معکنون تمم او غ چې تاسو داان غ ګړو د جانم نه چې کله اخیرې مسلمان راو ووزي اخ او جنت اخې د داخلې دون کی نو دا چې کله د جالم نه یو قدم واخلی ن را پرری وځي خو الله جل ل شانور بدللهطاقت رورو ووررکي د جانم نهوک شي را وتې دا چې را و نه دا الله په رارحم به او الله به ته غي الله ته پئ خوده با ده جهنم نه یو قدم اخلو ده بروزی نه یو قدم با فعول کی اخلی یو با ده جهنم نه بار بیا و اخلی چه کل ده جهنم نه روزی نه رنگ بمکمل بدلی او ده پشا بانه با جهنم تاو گروه چه شکر ده چه اللہ پاس دستان اخلاس کم تا ده لنبو خوز ما مخصوزو اوستا گرمی اغیقوز تبابر باتنم او تا تا نزه الله جلشانوه بچ کوم او زه چې ددې جااهنم نه راوتم کلور حی دی چې صرف ددي جانم نه بچو اللاجل دشانوه له هغه سرقله چې غ اچاله نه دي ووررکي دا لوی نعمت د الله چې الله د جااهنم نه بچ کوو لکهې او سری کو میره ک روان دی تک سوور نور دی او دي او چرته کې اوته میلا شوه نغبوي چې داموینیمت ته چې ددي د لاندې سوور را ته میلا شو ګ کمثی چې د پې د لاندېنااستشي نو هغه بیا ای_سی غواري چې ای د لاندې ای تاس بیا مې غواري هغه چې کله او ګوري راسې مخکې جانت جانم نه خوره ته و چې یاره دا خوړ ل کاره شي بس که نور هم شکر دی چې دی جانم نهخوره ته خو مخامخ به و ګوري م یو اوله به ورکاره شي او دا اوې د لاندې به یو چین لا ته به سوالو د لدي اوې د لاندې مبووزې چې لږې اوبوس کوې ما لکه دماکل دا لاجل ل شان هو ب ته وئ چې زه به تا بووزمه خو بیا به د هغې نه بعد ګوره نور نه غوائ ل لدي ب چې صحیح ده الله دغهون لاندې مې بو نو نه غوا ل دی چې کله هلته کلا شي او اووبو موبوس کې نو دی جانتیانو ته به داسې ګوري افس سرمان ما د جنتیانو ته چې دی وري نو دی به د دی به د الله نه بیا سوالوکې نوله به ته و چې دی آدم زیا ته ډیرر زیات ب واده و خ تا چې و چې نور صبره غوارم دی یا لا تا رحمت نه نه شم صبرې دی نو چې کوم نیر دی د جانت مخې تان هغې کې له غورپه ووررکې داسې به رازرغون چې داسې لکه څنګه کچ تر چې را زرغونيږي په مست ته سره کوې دا چې به را ضرغون شي نېدار به شي جنتتي به نه جوړ چې خکل بشي بیا به الله جنت تور داخل کی والله بهته وئ چې دا تا ل ما د دنیا په لس مرره در کوي او چې سه د ضرړته کي نور هم غواه تا ل در کومه دا دنیا چې مررهلو دا دد په ل مر دا, دا معموري جنتتي الله جلله شان ورت اه اه وال الذي اقسمم لا ناعل همم الله برحمة لاداد س دا جنتیان اقسممتم چې تاذ به قسمونه قل لا م الله برحمة چې بنغسي الله تا ت رحمة سر رحمة یا لا ناال هم الله برححمة ورربلهغته سر رحمة او هغي ته خولي شوي دي چود خولجلنتته دن شي جننت لا خلوفونعلیک الون تزن دا نه جنت تا چې نه بیا رب تاسو باندې انو تاسو غمجن شي دا کوم سبب سپید په شاو ملکانان خانه دې چې دینه دی وی چې دا د ریبانان به جنت ته دي جنت ته ونږو و وانادا اصحاب النار اصحاب الجنه اواز به کې خاوندان دوه خاوندان جنت جنت جنت, جنت الوتان ان نه منل <سؤال> من چې را تو کې پهمونږ باندې منن مع دوبونه او م ماهځقه په موله یا د نه چې د زږ در کړی دی تاسو الله قالو نوبا وهته دی ان الله حمه همل کاافین دین الله حران کړی دی داریز کو داوبو دواهل کاافین په کاافرانوبانندې الذي نه ته خصو دی نه اپرانوک دی هغه کسانان چې نیول دی دی خپل له نووبول بان دین خپل لهوان توېول بان او نووب و غتول حات دنیا او دوکه چولي دی ل جوون د دنیا دی په تو دوکه کې دی چې جوون میډیر دی مال میډر دی نه سای پ مرگ را شي دنیا ل را دا دوکې نور ل دوک سی چې سه په دوکه کې خستا د دنیا په کارونو کې لګيای او نه ساتي په مرض راشي فالي یوم انصاع کما رسول قا يومهم عذاب پسلم رضی هر کړي دې مونږه دیلاله کما رسول قا يومهم عذاب لکه څنګه چې هر او دې ملاقات درځ مونږه چې دا دی او هغه کارو بي آیات نا شهډون او هغه جوړې آیاتن زمګې انکار دا الله حياتن سره بغوش کو انکار وی پکو ولقت جئنا اوند کتابن او یقینن مونږ راوړې دي یقینن راوړې دي ته مونږه به کتاب نیو کتاب یا زموږ استادان مانادات دي کې ولقت جئنا اوند کتابن لیکنن راتل کړې دي مونږه دې ته پيوګيته آبانه فصلوه چوزه تکړه فله چې ما ی وظاهت کړی دی حالله علمین پهلم سره هوده رحمتتن هدایت او رحمت کتاب راغلی دی او د کتاب وظحت مع کی دی او د کتاب وظحتې پهلم سره کړی دی پهې کتاب کې سردي پهې کتاب کې هدایت دی یعنی د ګمه نه پې خلاصېږ او رحمتتون او رحمت دی پهکې داعذاب نه پې خلاصې ږيته چې وای چې د خبر داعذاب نظان بچ کو د حشر د عذاب نزان بچو د جهنم د عذاب نزان بچو لراشه کتاب تکینه او چې دا واجه د گمراهی لپاره بچم نو کتاب تکینه لکوم یوم لن د دا پارا دار کوم چی ایمان داری افصل الله د دې حرام او حلال هغه جدا کړی دي جدا جدا بیان کړی دي د وینت سیتون او د دې واقعات چې هغه مونږه جدا جدا ذکر کړی دي افصل الله د دې معنی ده د دې را لې ن زورونه الله طویللو دی انتظار نه کېله طویللو هو د انجام دغېویللو هو یعنی د م یا درې د قیمتتو لد انتظار نه کې الله تعویللو انجام د ان د دی موږ دا چوکوو حاصل ماه اللهطویلو مګ د انجام د ان د دی داد چې کمم انکار کوي نو دې د انجام دی انتظار کوي د دی ته انجام را شي د دی ان کار د ان کار انجامشي دی د ان کار انجام دا دی او مر او چې یا بهبيقیاممت را شي دغه انجام دی یو ما یاديطویلپاره چې را انجام دی ان کار د دی قولو ل نو وای با کسانان ل سوو چې هریر او دینا قد جاات رسوللوور بناویل حققي داغلی مونږ ت رسول ان درف زمونږ بحلنا من شفاء لو ايشتد من غل رسوخ پارسيان پيش پاولا چي من غل شفار سكي داس سوخ پارتيشت دي چې زموږه د پارش پارو سكي اوس مرګ راوي قیامت راوي اوس د الته کې وي چې داس هم نيشتري او نو رد فن عمل غير الذي كنا نعمل يا واپس شو منغا به نه عمل عمل به وکو مونږه غیر لدي الاوه داغ نه کو نه نه عمل چې مونږ عمل کوو عمل موکوو د دی نه الاوه نور عمل به وکو هلته موبد عملو هلته به بیاې کممل کوو دنیانیات بیا واپس کې ق د خلې روان پهته هم ما کارو یفتتهون په تاان کې واچل دی خپل زانونه د دی نه غه چې جوړول جڑا العاجل <سؤال> <سؤال> نشانه <سؤال> دی عمر ورکړه سوره فاتھر کې الله جل شانه وې سوره فاتھر 37 نمبر هي اپ کې واهم یستریخون فی ربنا اخرجننا من سوالها دی په بدی جهنم کې چغوی وې وې بچی یا الله موږ تنهوبات چې عملو مونږ نه غیر الذی كنا نعمل اله ودا غنه چې عمل کو یعنی دنیا کې په عمل کو خامل بکو الله بوله جواب ورکړي اولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر کهوجکومون النذير یو عمر میدلله لدمر در کړړ شپېته کا عمر میره در کړلو كتابان کې تا پند وا نشوي پهې ک تبی نه شوي عمر می له در انسان پند درسست شي قال ته کاله رز شو دي دو ور ځې نه دي دویم دا وجهکومون نظیر تاسو ته پې غمبران دغلی دغه فضو کو ف ما ظاللي مینه من نه او سقې ظالمان چې دین نیشته د ظالمان د پارهسهخ لاې مرګرتیا ان دا غې د پاره نه شته دی دا جواب لا دا چې د شار ووررک چې او مر می نه ل در کوو پ غمبر میر ته راېلو کورآ میر ته رالیګل مختلف حالات م میر با را اوس کسم ماېسم حالا رب کوم الله او لري خلقسممه اواتېول اور د فسییت تهتي یاین ېن غستاسو الله غ ذاات دی چې پیدا کړي ریمانو او م کې فسی یا من پشپل ګورو کې فسی ته یامن پشپل ورو کې مستته لا بیا برابر شو على چې په اچبانې څنګه دا جواب چېې دا ډېر بهترین دی امام سینتی رحمت الله علیه دا خبر را کړی دا کما یليق به دا تفسير د امام سینتی رحمت الله علیه دی دا وی چې په 70 ایام پشپګور راdoctype لو الله جل شانه دا سیم کولې چې بالکل ټول هر پیدا شر پیدا شو همات علی تعلیم راکو چیکار په کلا راکو لامهپله همهبانې خپل کار کوه پیو زل کارونهمه کوه الله په یو زلفل کارونه خولی شي یا ایام تهته یا معمون کوو شپګ شپم که سول کوی چې ور شپ دی ته چې نوورپګ ما زی را ځنه دا زما د پاه ستا د پارهه دغه ایثاب دی الله حساب نه دی رسول دا صلی الله صول الله عليه وسلب بوریر ل لا وطلاو لاس خلاص کونیڅ او اٹ ویل <سؤال> ششماره زتا ته خیمه په شپږ ورځو کې الله <سؤال> جل شانو د هر پیدا کړی دی او چکه مه شه الله جل شانو په کوم ورځ پیدا کړي د زتا ته خیم دا خاورې دانو د دا جل شانو د هفته پرځ پیدا کړي د خالی پرځ او غرونه الله جل شانو د ایتوار پرځ پیدا کړي د پزمک باندې غور د خالي <سؤال> پر ازیزه پیدا کړ او د اتوار پر از الله جل شانه پیدا کړ او د پیر پر از باندې الله جل شانه داونی بوټي پسلونه دا پیدا کړ او د زیارت پر از باندې خادم منگل پر از باندې دنه پر از باندې د یو ته تنظیم وکړ د میله راشيته د میله چې کومرض ده له پدې رب باندې الله <سؤال> جله نشانو خراب شيان پیدا کړ دا کم بیکار شي زونه چې ماران لړمانا نو دا مصیبتونه تکلیفونه دا د منګل <سؤال> پرواز د میرې پر پیدا شېري او ورپسې بیا د شورو پرواز باندې الله جله نشانو رڼا پیدا کړ نور او رڼا الله پیدا کړ او حیوانات الله جله نشانو د زیارت پر پیدا کړ دا غوان میفه ګړي بي دا د زیارت پر پیدا شېري او ادم علی السلام الله د جمعې پرانځه پیدا شو او ادم علی السلام چې پیدا شوه لري د مازیګر د منځنه د مازیګر نو ولید د ماخا مپوري په دې کې الله جل شانه ادم علی السلام پیدا کړی او جکالا الله جل شانه ادم علی السلام پیدا شو نو دا عمل دا کار دا پورا شو نو الله جل شانه دا هر څه پشپګر دي چې پیدا کوي تم مستوا علی العرش بیا برابر شې په ارش باندې یو ش نهاریت ل حسی یو شللا نهار پټای شپیل ل را پر ازوانیت لوب حسیزن طلب کوي داس دی شپ را حسیزن په تلوار سره پتیزای او دوه پتیزای سره طلب کی چې دد کو کې بل سشینیشته خو مادیګر د فور نور پسې ماخام دی والشمس والقمر والنجوم والمسخرات بأمره نورو سبق ما يوستوري تابيدي بأمره فهوكم داغبان دي علاله الخلق والأمر خبردار اللالر اختیار ده په داکول دي والأمر اختیار ده په داکول دي او اختیار ده په سنو دي بعض خلق وي قدبان دي غوصان دي اغیط دنیا والا فرد وي عبدال دي لکن الله خلق په دنیا کې دا نه او الله جل شانه هو د دنیا نظام چا ته ورواله کې متصرف په هر شي هو الله الله جل شانه په هر یو شي کې متصرف ته ټول کارونه الله په خپل مالک وي وایي ابدال دي اغه د دنیا نظام چلي او ايلياس عليه السلام, حضر علیہ السلام او حضرت عليه السلام په کال کې وګڼه راځم شي او په هچ کې ويوبل تر اخرې خلقو کې او بیا خوارش او دا زمزم و بصرف اس کے اوپر تول کالی پا دی گوزارہ کی دا کسی جو اکلی او د عالم نظام دا حضر علیہ السلام و علیہ السلام او عبدال دی چلی دا معطلہ دی تولی خوش اللہ جلی شانو ایسن که دا تول نظام دی چلی علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہی او ابن جریر رحمت اللہ علیہی دوارو دې دی صاحب باندې حدیث را نقل کړې هغه وی وې چې دا ګومان وکړه چې الله جل شانه خو دې اختیار د امر د دنیا د چلو له یو څه اختیار چالو ور نو د کافر شو او د خو په ورو کوه په هغه کتابونو باندې چې نازل کړې دي الله په امبيه عليه السلام باندې ګور ذمہ د هر یو شی الله دی کتو وا چې د مندالی ذمہ دار میا ګل بابا دا کوم کتاب کې لیکلي دي قران کې لیکلي او که حدیث کې لیکلي دي ته ما تو خا قران او حدیث په تماتو د مندالی ذمہ دار دی یا الله جن شارحو او تويلي دي چې تد مندالی ذمہ دار دی یا د بادو ذمہ دار الله ورزول قران او حدیث نه وخا یا درو رکشی وشی ذمہ دار او عمر ابن دی یا درو رکشی وشی ذمہ دار عرب ایریا دی دا قران او حديث کې خدا خبره نه دا دی راوړلې دا غوډو پښتنو په کتابونو کې دی الا له الخلق ولامر خاص الا له پیدا کول د اختیار چلو دی تبارک الله رب العالمین برکت ته اون کې الله دې چې رب د مخلوقاتو دی مبارک دې کله شی له الله برکت الله په هر څه کې الله اچي او موږ دې برکت قایې وي برکت منو د قران کریم تلاوت دا د برکت والے دی جسم الله دیکھ دا دیبان الله جلی شان و حب و هر یوشی کی برکت چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات د نبی علیہ السلام ویختو دا نبی علیہ السلام نکونا دا نبی علیہ السلام کا پڑا پیزار دا دا برکت باعث سی معصوم دے دا گناہ نا پاک دے خوچ پسی سانت سر رات سوک ثابت کی کرد او دا سوک ویختو گولی ویختبرانی ویچی دا د نبی علیہ السلام نختی سانت راتو شي نه ج ه په سند با منونو دغ شان بیاره اسلام باقییتغ هم په سرند بال معلي میگیي چې قبول نهدي رد دي اودو او ر کوم تظ روان وفه وخوفیت را بل راپ ل را تظ روان ف سره او پر پتهې او ر اول ثبوت دی د مطلق د اودو ربكم رب ب کوم دا دعا غوښتن دا جائز دي بهتري خبره ده او دا افضل عبادت ده ادعا او مخه عبادت دے عبادت او مغز دے. فا دی په هر کار کې الله جل شانو ته دعا کول پکار دي کله کومه مصیبت در باندې راغل او غټ مصیبت در باندې راغله یا الله ته وکړه زموږ دوستا زانو استاد شیخ عبدالحان رحمت الله علیه دا غته تقریر ما وريده اره په خپل تقریر کې دا خبره کړو دکه چرته کې تر وواې او ستا سپلی وشلی ده او تا سره پهجیب کې یو لا کروپی دي نه ته به یو لا کروپو ته نهګورې ته ووا چې یا لا زما سرپل وشلی ده او زما سرپل جوړه کې ځکه استه نه لږې د یو لا کروپ د نه دوکهه د م بعد سرخوي بیا به سکې یا تابانې چااپ او سر مصیبت را شي د سپلیڅکې چې د خپې نه خللا شي نو دا وای یا الله زما دپره سرپلای جوړه کې برابر کې که معمولی مسیبت دربان راغئ د دووا اللهانه کو بیا د دعا طرقهداد چې دا به پر پاکای سری پاک ب متوجه کې بته دا الله جلله شانوط سی پت به وکې درود به وای پررسول الله ص الله عليه ولم لاسونه بوچتکی س ته برابر او بل دا په فٹ په فټه به او د شرای د دوعا د پاه شرایب دا بي چې دعا غواړې و یقین بدعاء الله <سؤال> جل شانو په زادت باندې ساتي چې دعا قبلوم کې الله جل شانو دی حديث کې راځي نبی عليه السلام چې الله نه دعا غواړي وانه مطمئنونه بالاجابه چې تاسو یقین په قبولوالي باندې ان الله لا لا من قلب لاهب الله جل شانو د غافل د دعا نه قبلې زموږ دعا څنګه زموږ دعا اکثر د غفله دي یا نماز وخې زمامور بلا د نمازونه خېم د رزق پرخه کې زمونږ پهونهونهو باندې د اجر کلم راشار کې د جهنم د ور موبااسې جنت هم داخل کې بس د اخ د خامون پیبان کې سووچو ملی چخیر د خااطمت ش دی جننتت ته ش دی جانم ته شیر بس, سا بس لا. یو ل غونه کې دعاه وککوو او مثمنله نه نه دعا به دا کې دعا به یو پاجای سره غواړي او بل تباکو شکل د دغه به جوړې د جړه شکل با لا ته جوړئ دا الله فی پتون لبه یا الله ته اړه علي چې ته خلق جنتونه تبو دې يا الله سما جنتونه تبو دې يا الله ته اړه علي چې ته په خلکو باندې پړ دې راولې نه ته ما باندې پړ دې راولې ته دعا کې با ډېر ځات مهلت او کوشش کې بل دا چې دعا په پټه باندې کې چګه بنوي اکثر ایمان شهرو ګرځي نو پوچا تواض نه لاس لګیا وې دعا وو پوچا تواض کې دا په کم شريعت کې راځي دې دا خو زمو فقه منا اروا کړی دي چې پوچا تواز بدوان کې علاوه الله وان تسلامونه و من د دین دا په حدیث سره ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بدغه دعا وکول دا به روغردي نو پوچا تواز باندې کلمات به شروع کی دا په کوم حدیث سره ثابت کی بلدا انه لاحب المعاتب اشاره د حدیث سره چې پوچا تواز سره دعاګا نیمه کوي پتې زواطر دعاګان مکو هه کسان در درته شریک تي اجتماعی دعا تکه د ختم نه بعد دعا که دا جائز دی خو فقعه داول کې اجتماعي دعا جائز دي په کوم ځای کې نه د فرض لږ بعد په جمع باندې دعا دا په هغې صورت کې پیو حدیث کې هم دې ذکر لر راغلی ولا تفسدو فی د عباده او علامه بنوری ته رحمت الله علیه کوي څوک نه معنی داخپل خو معنی علامہ بلوری سید رحمت اللہ علیہ و معرفت السنن په دریم جلد صفحه 124 کې دا خبره ذکر کړې ده او هغه داوي ویلي دي hin کې هند او پاکستان هندستان أغلو کیو ویلي دي hin کې د دعا کولو دا کوم خاص کیفیت چیرې چې امام راوګردی مقتدیانو ترڅو مخ کې او لاسونه اوجهت کې په دې کې همیشواله کې او که چاته کې څوک دات اری کنه کې نو پاغه باندې بد وي لوبیا بیا ارسیل کی علامه بنورسی ارسو پی جړي دا دا د داړو له د کراچای لوی مختی اوب کې مثال انکا حل دی ذکر یوسف بنورسی او معرفت السنن دا هغه کتاب دی پدې کې دا خبر ذکر کړی بیا دال کی څوک دغه طریقې کوي نه دا بدعت چې متضمن شوه دی د ډیرو کې داتونه یعنیې مطلب دا, دا, دا, ناشنا ناشنا دا دی چې دا به د د ډیرو ناشنا اشنا خبرو نه د دی نه دا د دا جوړ شوي دی او ید کې د سنت یوه طرقه شته دی معارف السنن دریم جلد څه ای دا د پشپیانو خبره نه ده دا د الله م نوری برامتون علمی د کراچای د مختی خبره ده نو الله جلې چ را و ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فزاد ما كان قد ما ته کې بعد اصلاحها پر د اصلاحه غلا دا دین چیرنه دا د چا د خوایش مطابق نه دی چې نه سب دخل خوایش مطابق دین चले نه نه دین کم چې فال علم ما قال الله وقال الرسول وقال صحابتهم ولل ارصاله ا لم تجد عقد الله واله ولل پیغمبر واله صحابه واله عقد علم خوندو ته او خایه که صحابه دا کار کړی ذ به غر سره ووملو تهخواکر رسول الله الله عليه وسلم مکعی پاس مکعی پاس مکعی پاس دا کار کري نو نظرر سره من زمون محندتییم کتابونه یو خیا په دلیل سره وله تو سیدو فلا د بعد السلام او په ساعت کو په ک کې پس د اصل د غ لا دوو خووف وطمان را بل دی اللهله د خوف په یا الله جللهشانونه سا ته حديث کې راضي انا انده ظنی عبد زدا قلب بنده دو غومان مطابق يم چې په ما څنګه غومان کې زاره شانته ل دفع الله جل شانو هو باندې خسته غومان کول پکار دی د خال محتمن سید رحمت الله علیه الله دې هر روکه په جنت کې هغه با خبره کوله هغه مونږ ته طالبانو الله جل شانو د غنی غومان کوي چې الله غنی دی الله سره هر څه سرح. نو الله باندې د مالدار ګومان وکړه چې الله مالدار دی ګور يهودو پالا باندې د غریب ګومان کړه يد الله مغلولہ تاسو مخ کې وې دی الله الله ستړلې دی تړلېږي د خير نه بندې وي موږ له ګور پیسې مال نه راته نو الله غریبانان کو له تولو مروسم غریبانان دي بل ته محتاج دي دا بل په خوبه له عربي نو الله باندې ګومان خسته وکړه دا ګمان پاله باېښسته وکه چله به ما جنت تهبوي دا ګمان پاله ښسته وکه چله به ما له ریزه کرا رحمت الله قریب من المسیین یقی رحمت دا الله چې دی دا قریب من مسیینیم دا ندېرې لکانو ته بالاله خل ګمان کو خدا خو دا نه چې ای سم د جان بدم مله اوایي چې پاله باې خله ګمان کولو جنت تهبوغي نه ویوی ادھا تا خبر ادھا تا اکڑا این رحمت الله قریب من المخصنین چتا غزان لگ برابر کتا نا رحمت دا اللہ دا نزیرن اکانتا او الَّذی ارسل ریاحا گوشرا بین یدی رحمتی الله غزات چرالی کی بادو نا گوشرا زیرن بین یدی رحمتی مخدر اطلالو دو باران نا رحمت دا الله جل شانو رحمت تے باران حتا در دیکھو رے او دا بعدونه یخ بعد را شي خلکوی چېرته بارانانه شو یا چرته جلی شوي ده ح دردې پرې ا راقلتتهحاب س قالن کله چې راپور تهې ورز دره نهڅوقنا هو نوبو مونږ غې لر چلو مونږ هغې ل را ل بلله دل م ت خارو به یل مع نو را وروو مونږه پههغې باندې وو بیهی پاغی سرا منکو لستمراته هر قسم می ونه کذالک دا غرنګې سمرا په د ذکر کې لوخ رجل موتا راو با سو بمغه مرید قبرونو نه لاله کوم تذکرون خامخاجتا سو پن واخلې نصیحت قبول کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دې پلار باندې روان دی هغه د سر د پاس ورز داسیوني ده دا ل پهې ورریض کې اواز شو ورته و چې د پلانکې پلان کې پلان باخت ته لاه شه اوغ او بکهه نوې غست د دا, دا ورز روان شوه دا سړی ورپ روان دی دا چې چا د دی ور نه دا خبره واورې ده دی ورپې روان دی او ور یو ځای ته وررسې د هلته کې باران وک بارانې مشکات مشکاتې دا حدیث دی هلته کې بارانو کوو دی د باران هغه اوبو پسې روان دی چې روان دی نو د باران او بلارې په یو ق باندې یو باخته وردن نه شوي چې کاتل نو هلتهې یو سرړی دی او کو دا نه بل ور سره ده او بو ته لاه سم نو هغه تپوسوکه چې ستاسو هم دی او هغه ما فلان کې هم دی و دې ورې نهاسستا واورې د سیدي وريه زه دا چاو وې چې تلال اچھا د پلان کې پلان کې په باغبان باران وکړه نو داراله دې باران وکړه او بس تا باغ تراله تاسو طریقه دا نو هغه ته چې خدای الله یو بندایمه خو زمما طریقه دا ده چې کله زمما پسلوشي نه زه درې فکر یوي ته د باغشي بلې ته زمما د بچو شي بلې ته هغه د الله پلار کې ورکړه زه دا فاصل دا درې کومول بالا نوکهغا لکهلو رجل مورتهله ل کوم ت ل کوم دی قبول کېول بالادو ط به ی پروژونهبات هو بې ربی غمه کا چې هغه پاک تو پاکه خواګا راباې هغه شینکیاخ آغ... په خپل بیرې ربیې په وکم د ررقپلولله ې خب حاغ از مکه چې خورانا اکی لای خروج و ایلانا که دا نراغ باسی مگر ازغی مرکون لائے کذالک انو سو عرف ال آیات لقومی اشکرون دا رنگی بیانو منگا آیاتونا دپارا دا غلقومی اشکرون چه شکرون باسی گورت و کسما دو کسما انسانان دی یو آغا انسان دی چې راغا مثال د کے خور پشانتے دی نو آغا چه کلا قرآن کریم واوری او د او باغشي اپزر کې د معرفت رڼا اغه ولګي او الله جل شانو ول خپل معرفت ورکی او حکمت دا غړ ته کوشي اغه بیا د الله جل شانو په حکمت مالک خبر کی او زموږ کې چې ماغه دې چې پاغه باندې باران وشي د نو اغه دې سره نور خراب شي نورم خراب شي او دا غړ کې نورم بغوزو حسد داري شي کذالک انو سوری پول آیاتی لی قومی اشکرون دا غرانگی بیانونگای آیاتی لی پارد آگا قومی اشکرون چی شکر باسی لقد ارسلنانوحنی لعا قومیه فقال یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیرون انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیئین دا دیز اینا شپک واقعات ذکر کئی دام انبیاء علیہ السلامه اوول واقعہ حضرت نوح علیہ السلام ذکر کې حضرت نوح علیہ السلام تقریبا آدم علیہ سلام نه شپاره ثوا س سلور تنويخ سلو کاله یا دوه تنويخ کاله شپاره ثوا او دوه تنويخ کاله سوله سو بیانې سکال باد نوح, علیہ باد, را دا دا علیہ باد نوح علیہ السلام نه باد راغلو دا آدم علیہ السلام نه باد نوح علیہ السلام او ددن عبد الله نوح علی السلام دوتې نوح به وته ذکر نوح دا جرات وې د نړۍ رجال ځل خپل قوم باندې بیا انبیاله السلام چې الله جل شانو ورالې غلي دا انبیاله السلام د بیاصد مقصد سو دې کې 50 فائدې یو سو فائدې موږ ذکر کو اوله फायदा سجدا شپه غواپیا تو او لوک دې سپغو واه په یاد کې مې ته وګوره چمبياله سلام دې په نرمه باندې دعوت ورکړه کنزل بدر دې د پکینو د امبياله سلام په تقریب کې به محبتو د امبياله سلام په تقریر کې باغی کې ادب خلق نه ير ورکولو هميشه د امبياله سلام مقابله تا تبدا پته مونږ د امبياله سلام مقابله اغا سرداران او ملکانانو خانانو کرے وا اربیا نے سلام علی ونی دا بہ هر ہر پرست ولی ونی ویلے او کوم خالق چې برزیدانو لا کار خلق او غبدان دا غی د سرداران او تعذیب چمچی چمچیت او تاو نو چمچو بم کار در سر او او مقصد د انبیا نے سلام سو چې خلق تمام لار سلا <تبار> سلام و بیان پ نرمای کی کو خو مساله د انبیای السلام لري سخت تر مزبوتہ مساله وی کولا شرط چا سره هم مساله کی دین نو کرے سستی په مساله کی نو کرے چه زبر لږه من هم انا او لګر سره را ته من انا خلقو همیشه د اول نه انکار کړه دا ام ديال اسلام تابعدار چې دا غریبانان خلقو خو اخیری فتح دا د ام ديال اسلام و واقعات دې واقعیاتو نه متا ته د پتوولې لې لقد ارسلنا نوحا الى قومه لكن ان انقل ايجله نوح عليه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده از ما قومه عبادته ديو الله اول د خلق عقیده برابر کا اول د خلکو برابر که چې د ال لاانه د کېدو د مخلو ته د نه کې دکییم یاقوم یابد الله دی وي د موزمه سلی ته وکه چېقد برابر نه نو مو کبلېږي اولې برابر که سفاائ کاه بیا ورته د موزمهلوکه یاقوم یارب الله کوم بعد و کې بیا والله معکوم من الهین غیر نشت تاسو لرم م د غیر الده ال لاانه په دې مځکه تاجود ورسرم کې عقیده د ګړا وړا نو سپایده دین يا خاف علیکم عذاب یوم العظیم یقینا زی ارګم پتا سبحان د عذاب درځوینا قال الملؤ من قومه ان علنا راک فی ظالم المبین قال الملؤ دتوننا ولخانا النا پاسیدن او المشرع الذ کون ددنا ان علنا راک فی ظالم المبین یقینا ذوینو تعالی <تصح> رب گمراه اسکارکه مشر مدی داکه خلاف کوي او دا خلاف ډیر زیات څخه قال یا قوم ليس بي ضلاله اول نوح عليه السلام وتونه چې گمراهان و تاسو گمراهان ور تاسو نيكونې گمراهان ور تاسو پیړې نه قال یا قومه اول نوح عليه السلام از ما قومه ليس بي ضلاله لته په ما باندې گمراهي ولکني رسول من رب العالمين لیکن زه په پیغمبریم د طرفه د رب, دا رب دا مخلوقات نه دا ان ار میله په داولت کې او ول له کوم رسالات ربي رسول مزه تاسو تا رسالات ربي پیغامات درو جمع او انصح لكم خير خويكم ساز د پار او علم من الایما لا تعلمون از په یګم دا الله دې طرف پاغت چینه پویګم ما سرچې کوم علم دې غتا سر نشته دې دې د وجود تاسو بیان کو واجب ته من جا كون ذکر من ربكم على رجل من کو تاسو تعجب کوئ او آجبتم ایت آجبکو ایت آسو انجاکم چراغ ایت آسو تا ذکرم من ربکم نصیت در پدر رب تا سنا ذکرم من ربکم تا نصیت دتر پدر رب تا سنا على رجل منکم پیو سڑیت آسونا لیون زرکم دید پارا چیوی ری تا سول را از دلتا درې درے خبری ذکر کئی وزیپا د ذکر کئی ڈیوٹی بیسی کار بیسی د دا امبیال سلام کار کارون نه درې دي اول دا چې خلک به د عذااب نهرې دومه او په دا ده چېبیالې دا اومد دغه چې نو دغ د خلاف نهځان سااتې اومد دی د پیغمبر د خلاف نهظان سااتي نو ولې تک تقو لیون زره دی د پاه چې وون تاسو ول ت تقو دی د پاه چې تاسو بچ ب شي والله کوم دا نتیجه د خان والله <تصال> کوم تررحموند د پاار چې تازبان درهم وکړلی شي لوګوره په دعوت کې درې خبره شوي اوله خبره پیغمبر به یا کی او قوم چې دی هغ به تخوا اختیار کې کوم به تخوا اختاقتیار کي نو والله بهرحم وکې الله به هم جنت ته وځي دا درې خبره شوکس زب دی نسبت د درغورکوو دی تخوا وولکهه غبر پپله ډیووتوکړه نو کوم سرکل پهکر دبو دی نسبت د دروغو کوو فنج لا هو خلاص کومونږ د لولې غ کسان لرم به هغو چې د سره ممر فک فلکې په کش کېوا غرق نه لله غرقل منه کسان کرد بوب يات نه چې نسبت د دروغوي کړو تون دمونږ تا ګوره دا د سباب به خلاپ نه دي نوه سلام په کوم چې عذاب راته الله دا سیم شو چې ټول ته تاسو په هوا کې داسېرو پاوا چې مه درو متا سبا پاوا کې لاره چې کله وو چی بشي بستا سبا پاوا چې وګرځي دا ګرځي هر څه به ته پاوا کې لای وي وې وته چې لکه اشتای جوړه کې چې ما تا ته چې ګوره اسباب باندې بچلې دنیا دا پا اسباب دا توکل بپا الله جل شروکه الله دام کولې چې ځا کې اشتای جوړه کی خو نه چې اشتای جوړه تا او دا الله په توکل باندې چلاوه توکل دا غره اذا مخلوقنا نه د کېدو دا لا نه د کېلو د مخل نه نه کېدو یکییم د دغه مطلب دی ف ضب فنج داوللهوي نه وېلفون په کشت کې خلاص وا غرق م غرق من غور په مون هکه انب بو چېې بد د آیات وغ کل لا یاتونو زمونږ تا نه هو کاوقوممن امین یقین اوې قومن امین کولاانده دا وله عادې نه خا ده وګلله مونږه ادانو ته یو د دیبو د ل سلام قاله یا قوم قومبد الله <سؤال> ایقوم عب و کې دی والله مالکوم من عله غیر نهشته د تاسو را عادیانو ته الله جل شانو غود السلام لے لګ نن سبا د عادیانو د کلي د هغې تلاله نو دی یا قوم بد الله زما کومه عبده و کې بیا والله د هر پې غمبر چې رازیین نو هغه قوم غاز کې عبادتو د بندگی الله له خالت کې مالک من اله غیرونیشتی تاسل را من اله غیرونیشتی تاسل را بل آجت رواب بغیر دا اللہنا افلا تتقون نوولی تاسل بچکی دا شرکنا قال المالا بیا بیاغ خبر ادا اول برقسی قت سال را پاسی غریب دا پالا سانسا نوی اغفل غریبی که و دیوزگاری دلخو پردی خلق گتی قال المالا او لذین او المالدار واغ کسانو کفرو چکو پر اکرون من قومی دا کوم دا دادنا دا س دینا معلوېږ چې دو ل اسلام قوم کې صدا س ملکانانو چې غومان ک و چې قال مال نه دینه اوس اسلام هغې کې واقع کې چ وګورې هغېې داو نه و هغېې قال مله من قومېي نو اسلام په قوم ک چرته یو مالدارو میمانلو را و پول غریبانان را دوود ل اسلام په قومې مالدارو میمان را و قال ما نه دینه من قومې او مال داران نوغته سه چې کو پرې کړه دقومم دځه ان نهله نه را کپيصففا تل یقین وي نو مونږه تع ل را تیې فا تن په کمکی کې ته خولی والې غوره ته سو وایي وای نهله نظ نو کمملل کاي وي کنن مونږخوا مخال مع کوو په د در روژنو نو وودلی سلام داول دی چې تازه به کم مکل پلاران به هم کو مکل قاله یا کوو مسب زخوااحتون زما کومه قی نه ن ل دی په معبانې بي ووقفي واللاې رسو مربلیکن زه پې غم برم د طرف درب د مخلوقااتونه او بلې غکم رساالاترببي رسون تاسوته تا پیقامد در ز اوواانه لکوم ن خو امیم ن ځیم تاسوونهره خیرخوا اماه د یو خیرخوایم بل دا امادارمه حضرت مې د پورو پورو را رسوله خیانت مې به کنا وکړ او عجب ته مان جا کو ذکر من رب کو ایت عجب کوي تاسو په دې خبره باندې چرغه تاسو ته چې د طرف حضرت تاسو علی رجل منکم یو قریبان منکم د جن تاسو تاسو علی انذر كون دې په اړه چې یو ریت تاسو له خلکو د بزا خبره ناشنا کاري دی چې الله یو انسان سره خبره کوي دا تاسو خبره دی الله هغوی د ملک بادشاہ دی نو اللہ نوی بادشاہ دے خوک پل بندگان اغیل رسالت ورکی وذکرو یاد کئی وذکرو یاد کئی حغوا ایز جعالا کن کلچیو گرزول تاسو خلفاء رسطرات لنکی من بعد قومی نوخ پس دو قوم دنو حلی سلامنا اغی الله غرکل بیا دنو حلی سلام سلور زامن پیدا شو دا سلور زامن انہ بیا دنیا جونا شویدہ وزادا کن فی الخلق بستو اوزیات زیاتې پل تاسوله را اصل خلنکې په پیداایش کې بعدتن په پش کې پراخي ینی ډیرړیزکه د سلورو کسان د ل دنیا آبادده شوه ف ګرو یاد کې الله الله یمتونونه د اللهلهلهکنم تفللممونخوا مخ چې کامیاب شي د نه معلوېږې چې د هوود السلام قوم چې هغهه مالدارانو قالو دی وی ا اتان ل بدو الله احد هو نظره معکانې بد آبباونه ا راغلی تهمونږ ته پهې خبره بانې چه عبادتو کنگا دا اللہ یک یوازه نده دینا دا خبر معلومی گی چه غی اللہ منو دو حود علیہ السلام قوم اللہ منو خو وحده یک یوازه منگا دا اللہ یوازه عبادت نکو ولی دا نیکان بندگانی دست دپار دی منگا بدیتا خبر رکودی با اللہ تاکی او بلا ویچی یو انسان جج لزی نزان لگوکیل نیسی نتوارتا وایا چې جج ستا دا حال خبر دی دیو کنه دی وینات زما د حال نا خبر نه ځکه خوله زه وکی سم نو الله جللهشانوه ستا د حال نه خبر دی نو بیا له سره وک می خبريدونې اللله له خبر ووررکې الله کو خبر دی او عجبتونم سجببه تعجب وال خبره ده فض کرو یادې الله الله خبد الله دی د پاه چې بعدت و کون د الله جنلهشان ووحده هو کې واضې له زرا مونه پردون ماث عبدو آببا اونا دغ نه چې بعدت دا حغی آبا اونا پلارا نوزمونگا فاعتنا رالا مونگا ته بما عیدونا آغا چه هغه عذاب چې تا سره سر کې که ان کل تا من السوادی کن کچرتی الله زمرا اللہ تا دیوائی چه عذاب را ہوئی قال قد وقع علیکم اویل و تهود علیہ السلامی کنن راپری و تا پتاس اللہ نی من ربکم دا ترپ درست تا سنا رتس پلیتی پلیتی عذاب و تو جا د لونهې پی معسم می ه انت معبا وکم جګړه کوئ تاسو ما سره په باره داغ نونو کې چې نومونې چې دی ته تاسو آببا او کومه پلاانو ستاسومانه زلله الله هم میها من سوپال ل <سؤال> د رالیګل الله بیا پهې معه من سوپن سر دلیل الله پههې سمدلیلې را لېله خپل دجلونو خې دی خو هغه دلیل چې الله جل شان هو را لې هغه سرهنی شته انتظار او انتظار کوي ان او فيه اسماء سميتوها انتم ما باوکو دا خو صرف نمونه دي د کار نوي ایس کار نشي کوله او تاسو ولنن میخه ده با دو بابا تاسو ولنن میخه ده دا من دانی زموا تاسو دا ولنن میخه ده چې رخصه وشیر علاوه پې ځا کوي او بچی ور کوي د نمونه دي او باندې یې سم اسماء سميتوه واسنګره بچی در کوي دا خو صرف نمونه تاسو ولې خره ما سمتونوه انته مابا وکم تاسوله نوونهې چېدي پلاران ستاسو او دد نه دا مالو مږې چې با او کوم ستاسو پلاان له نوونهې کې دی نه دې نه مخکې دی نو لکه ته ماله دې خبره بابا د من زی موار دی نه د میغول بابانانه مخکې د من دالیزی موار سوکو نو دا خبره خو به چا جوړ کړي که نه خورآو زندہ خطاب لارونی کې جوړه کړې دې میاګل بابا خو درې سو کال چې وی دي چې ترشه وي دا چا وی دي چې هغه دماندانی زموږه څه دلیل لري خبره باندې انتم معاباوکم تاسو تاسو پلارانو ما الله دې امين سلطان دل عليه ګل الله په اړبان څه دلیل فانتظرون ان باكم منل منتظرين یقینا ان په انتظار کوی یقینا زم تاسو سره د انتظار تهونکو نا سانجه الله والذین معه برحمه منع پس ما خلاصې ورک د لغ کسانو له چې د سره مجرري وو د رحمت من رحمت سره د طره به زمونږ نه په خاص رحمت وقطه دا دا در ل نهکه ذبو به آيات نه او پریک مونګه مودو د قوم ها هغه کسانو د هغه کسانو چې تي بکو پایتون زمونږ وماقان نو اوسموديان ته نګل مونګه یو د دینه سواله عليه السلام سموديان چونه دد سمود ابن عابر ابن ارمي و نساب ابن, ابن دا دغه هغه اولادو یعني د نوح عليه السلام ز نوڅه کلوته دغه نوح السلام د کلوتي بچو د سموديان د دې مشرني کو دغه سمود نوح داي تعالى جل شانو والصلاه عليه والسلام ليجل والصلاه عليه السلام شلون دادت ثمود باولاد كي والصلاه عليه ابن عبيد بن عاصم بن ماسهب بن عبيد ابن حازر تقریبا یو تقريبا يودادري صلو ينزم نيكا اغا دد ثمود جوري جل الصلاه عليه السلام قال يا قوم يا عبد الله وين وتا او ثمود وعاد دادوا الرهوخ سمود ثمود اولاد جداش او اولاد عاد او لا ش هغ ې عادیانوي او د سموودیان دیلهسممو خاون سوالی حال ل لهمونږ سودیانو ته یو ه سوالی حل السلام قاله یاقومم یابد الله ویویل زما کومه یعبتو کې والله مالكمم من اللهه غیررو نشت تااس ل سوکمه ددګار غیرو اللاده لا نه قد جات من ب نهتون مرب کوم یکنن راغل تاته ده دلونونه مرب کوم د طرف نظررفستاسوونه حاضي لا ق الله یقیناً دا اوخد علادہ الله کول خدشه کې غلاقت الی د نسبت د شرافت وي الله ته د شرافت د الله ته نسبت چې لکه مونږ وی بیت الله کور ده الله الله په خلق کور کې الله ته د کور د موږ مشته ده د شرافت د ال د نسبت ته مونږ چې شریف ته شرافت یعنی عزت د وجه نه مونږ نه نسبت کوي ها ذین علاقه لا دا اوخد یعنی دا الله بنده بد الله بنده د الله نه قط الله ده او خ الله ده دا تا ل غې شانانی ده پهروها پر دی د لا تا کولو ک اررض الله چې خوراکاکې په مکه د الله کې وله ته م سوها ب سوین مه سوی دی ته سر تکلیب په یا خوځه کول او بنی چې تا ل را عغابونهنی مذاب درنا د اوخه څنګه پلا شو تو وهروستو تونو کې بې د ک را شي سوره درس بېکر بیا ذکر بیام شي خو سوالی و سوالیحل سلام ته دا ه اوې د سنا ات دوررو د کارخانهانې خلکو به دا جوون کول شکونه بې او سر بل صدا به جوول د س دورو سیزونه ب جوړو سوالی سلام تهویل چې تممونه د دی ګټې نه اوخه جوهته نه سوالی حال سلام الله جل شانونه سوالو که نه الله ته بلار به او خ دا کړه او زمرا او باب اسکل چه ددی دکنیانو کوم صندوق وی اوغه به پاغه او رسول اسکل زکه دې په یو ځای تر غونډېدل اوغه د دې څاړیو وکول یو ورځ دوبونه امر د دیو او یو ورځ دوبونه امر د دیو او پای د زمرا کول چټول قوم تر رسیدن نو علاج لشانو دا ګټه بلار ووخه پیدا کړه هغه به علنګ شو دی سره هغه به ا دې او جل هغه بچې غټه طرف تلال هغه هغه ځای کې رخصه او الله ذا راوهې عذاب لکوم تون دا تاسو د پاارهشانانی د پرېديدي ل چخور را کې په ځمکه الله کې وله تمسوه ب مه سوی دي تاسه تقلیب په یا خو ځکو مبنی تاسوله را ونلی مذاب در ناز و پرو جاله کوم خلافام بعد د عادین وب کوم فلاغ دی کله چو ګرزو الله تاسو خلفا جان نشین عبادون کی من بعد عادن پس دا عادیانونا و باووا اکم فلعف دیوزائی در کئی تاسل تر کتر من سرولیها تاسلیتی در نرم و هموار ازمکو داغینا قصورا بنگلی و تلحیتون الجبال بیوتن او کنیتاسو دغرون داغینا کوٹی فازکرو آلا اللہ اوسم داغی اغا داغا موجود دی ویڈیو گالی رازی داغی اغا زیون موجود دی کورونه کې داته کورونه د وکړې ته حیران شته په دې غټو کې داته فرصتونه جوړ کړل دي او داته نقشونه لګاره پکې کړل دي خوستا په څه کورونه د وکړې هغه تل شو یاد کې نعمت دالا پتا سبانه ولا تاسو فلوذ المقطعين او موږر دی خزنه کې کې فرسات کول کی قال الملئ الذين استكبروا من قومه اول مال دار حق تعالو چې ځاله غټ غړل او د قوم ددلا للذين تضعفو او کسانانه ته چې کمزوري ګړلی شيمن عمله من هوود هغه چاتهجی مع را وړی دد نه یعنی غریبانانو او مسلمانانو م... اتعلمونه ات سر پې سواليحلمور رببي چې سوالی حال سلام را للی شي پغمبر دی د طر په رب ددن دی چې زه الله پ غمبر را للی د تاسو د اجزانو پ غمبر دی متووکې ب مع او سبی نو اوویل دی یقیناً منګه پاګه چرانلې ګل شيوه دې به دا سواله عليه السلام مؤمن به پاګه باندي منګه مؤمنون ایمان راوړون کی او قال الذين استكبروا اوه راګه سوالو چې ځان غټ غړل او انا بالذي امنتم به كاذبون یقیناً منګه پاګه چې ایمان پیراوړې تاسو پاګه باندې کافرون کافرانی ځان ته کافرانو فاقروا الناقه لذخمي كديوخه مولانا سې مولا د وی یو زله پروګرام او په خبره کې بیانونه شرو نو چرته کې طرف نه کسان دینګ شي وینه دی بس د سپیکر ته د دی چې ژونداباد دا وا ذکر زاده بخوله وې چې بده یاد نو کا پیروز زاده بخوله باندې کا قرآن وې وا قرن قتا و دای زخمی کړه او واه او ان امر رب دین او نا فرمالو کا د حکم درف پل وقالو دی یا سوالی هو یا سوالېتننا ب ما تهله ګوره مره ظالمانو اویم زفمی کرا مجززه زفمی کرا او چې چه اله مر را السلام مونږ تهفاغه چې واده کې مونګ سره ان کو تمه سوده کې ک چر تزری شین نهت هومر ررج پتو په او نیول دی لره ته جګه منجن سل عمل و یعني چې څنګه عمل ده شانې د ته برلم بلا شوه جبرائیل علیہ السلام راغ چغې ته واله او هغه چغې سره دی بهوشه شو مرګار شو دی په اوخ باندې چغواله و وا. چې جبرائیل علیہ السلام په دې باندې چغوواله فاحزتهم رجفته پسوني ولدی لره زلزلې فعذبه فی دارهم جاسمین او ګرځې ولدی په کور نو په کې جاسمین پر مخه پراتو وطولعنهم پسو ګرځې رسول علی علیہ السلام د دی لا تله واړې نو وقالهې یاقې زما کوملهقدهله توکم رساله طربيکنن رسول ما تاسو د پیقاممات ضررب زما ون ساختو ن کوم او ما خیر خواي کې تاسو واللااکله صحبونونه دا ېین لیکن من نه نه کوي نسی د خیرخواو سره قال لقوم تون الفااحی شرته سر کوم بیا امنه من العالمين لوته السلام دا سر نورمه واقع دنوح علیہ السلام معاقیہ ذکر شو او دالود علیہ السلام معاقیہ ذکر شو دود صالح علیہ السلام معاقیہ ذکر شو او السو دالود علیہ السلام معاقیہ ذکر شو سلو رم و واقعہ دالود ابن حاران ابن تارحو تاریخ داد ابراہیم علیہ السلام پلاؤ او حاران داد ابراہیم علیہ السلام رو رو دالود علیہ السلام ده ابراہیم علیہ السلام روارو کرچی ابراہیم علیہ السلام د خپل کلی نه هجرت کو شام تر رفتو د نلوت علی السلام ورته شام تر رفتلا او ربم ذکر راشی شکلا پرشتي را له ابراهیم علیہ السلام ل زیر ورکو چې طالب الله بچي در کې اسحاق سلام نو لو دو پرشتو تو د تاسو چا ته د نلوت علی السلام په اتو زو د نلوت علی السلام کلی تزو په غي آزاد را وله انت تغد النار لوته سلام نو پرشتتو مونه غه به بچ کو بیا پرشتتو ته لکه دا شپارې کو چې دی چېر د پر دی نو ابراhim اسلام اللهته الله تو ابراهیم سلام ته چې پر د دا پرشته چې دی دي خپل کار پهصللاتشي او هغذابرالي نو دا د لوتهلوته سلام د ابراhim اسلام رووارو ابراهhimم سلام سره عرا ته جرت کوه شانته کله چې رسون الله ص الله عليه وسلم د هجر په مقام تهې <تصفيق> د دا مین سره په خوا ک دی د ن بیا د اسلامویل و چې په ضایبانې تیر چې دا د هغه خلکو ځای دی چې جل د شارو عذااب را د لدي ضایونو تم دن نه کېږي د لدي ضایونو تمځ دا ډر بدطروي نه بدل موي کوله ذنانو بيد ذنانو بدر مدي کول عالم سره بيد علکان بدر مدي کول و نو کلو تنه سلام از قالن قومي کړه چو الخلق هم تا اتع طول فنشتا رازي تاس به هاي تما سبقكم بها من احد من العالمين مخيوال نه ذکرې پې باندې من احد يوتن من العالمين د مخلوقاتنا انسانانو چرته مخکدا چلو کرے او دا په پې پلي تو خلقو کېدا چم زاغ او دا شیطان په کې دا طریقه راځي يو باغ ترا او زنیدار مغللا کوله اوغ بیا په بد عمل باې راواړو طرف ته شو دی په بمل خت نه کوم نه تاتونونه ررجله شهوتتن مندونه مسا کنن تا سره ض لارینوتهشهتن په شاوت سره مندونې می بل انتون قوم مصفون نه تاسو مري او قوم مصفون زیاته کوونکې وما كان جواب قومه غيرت غرت د دی ددي کل باسي چې کل راته خوه شي وما كان جواب قومي چې سکم د منقولول ووي وما كان جواب قومي نو جواب دقوم دلو الله انقال وخري جوو منقا کو مګ دا چې او بادي نرم من ق <تصفيق> کوم د کلي تااسه ان هو ناسية ته تورنېکن دا او ډه ده چې پاک کوي ځانته ډیر پاس کاري بد فانجينه واهله الا امراته الاخلاص کے منگل درا فانجينه واهله الاخلاص کوم درا واهله اهل درا الا امراته مگر خذ داو قالت من الغابرين و ذات پات کی دم کله آزاد کی قالت من الغابرين یعنی رس پ آزاد کے پات شوا دی چہ کور هو تے نو دا ور سر موتیوا لو کور ور سر اوتیوا حضور علیہ السلام تعالی وی چہ تبدی ک شات روانے او شاته به یو قکس نه ګورې طول به مخکې ګورې بې شاتهکتتللی یو کان پهې په دی رامرداره شو د پیغمبر ښه وه خو چې پرسم نه رالی ده نو الله چې د شانوتته باغرر باه که كانتت من الغاین هم طور نهلی م او ما بارانو که په بانې باران ده کارو ف وګوره کوي په کانه اقتون مجرې م سررنګه چې افیر اننج د مجرې معلو و اعلان مدينه اخا مو شعيب له ګل <سؤال> مګم بيانواله ته يو د شعيب عليه السلام تینځم واقع ذکر کړي تینځم واقع دی کړي د شعيب عليه السلام د کوم چې د نوې تجارت کو د مديان ته لګل مديان ابن قد پورا د ابراهيم عليه السلام اولاد تراتن او شعيب ابن المكیل ابن یشجر ابن مديان دا د مديان پدغه کې راته او اولاد کې راته شعيب عليه السلام دته خطيب ویل ده ام بي ال سلام بیان ته ډېر په خلکو په ټولو طریقو خپل قوم ته خطاب کو او عجیب انداز سره خپل قوم ته خطاب کړي د نو قوم یو کارو د زقومبا پتلکه تامه نقصان کو تللو کې به کمې نقصان کو د مکاندارانو او بهر احمر طغاله باندې ول سید مدیان بیا دې مدین ته هغه ته کې یکا طرف ته الله جل لداو قوم قومون, قومون تعالجه نشو لیکلو بیان به بي مزیدار کو خپل بیان ده بي. کو وایلا مدین اخام شعیب او لیکله موږ مدین والو ته د شعیب علیه السلام او مدین چې دا د عالمي مانډای و غیر چا په رند بخله تجارت نه راتل شعیب علیه السلام قال وی یا قوم یا بوذل ای ای جما قوم عبادت م یا قوم یعبد الله <سؤال> ای جما قوم کې دیو الله <سؤال> ما لکم من الہ غیرو یسته تعالی بل الہ بلا جت روا غیرو الود الله لقد جاتکم یکن رجل لتاستبینۃ من ربکم کار موجدن تر بدراب تعالی فاو فلکیلا نقص برواله او کې دې معنی بینۃ من ربکم فرید ام پسرینن دی ویلی د معجزه کومه د ایترا غلیوه د شهاب الاسلام کومه معجزه وا په بولکی له ول ميزه پسوره والو کې د پیمانه ول ميزان د توله پیمانه دي ته چا خلک هغه لوخه چې کومي ناغه ته پیمانه وي او ميزان دا تلې ته وي ډنده اټ ډنده بچو کې له دې وروسته چابړي بغيو طرف ته به ترته ايو تړو هغه سره د په معنی لري یو په معنی دا سبحان الله اځین په معنی دا غینم الحمدلله دا ولا بقور جنم نیسو نو کلا بچي شکرا ل او تشبيه په خرصونه چې ابسته به لکوس غنم اخلی نو هغه په ولوکی جام باندې واستل ا فقط جام باندې په لک روپاي مثال په تور یو جام به لو خل کو ته به یو جام زپل څلپای باندې اخلو نو هغه به په سبحان الله جام باندې رس تنظیمي او خرصول به چې هغه به په الحمدلله جام باندې خرصول هغه وره نو چې کله به دوی ته یو ورسه جام راړه دا غوته کم یو جوړه چې کله په لږه غنم راړه دا رس سبحان الله وي ته جام نه پیجرې نو غوته کې جام راړه او چې کله به بچا باندې خرصول نو هغه ته یې ورسه جام راړه چې کوم جا رالهته جا ل پې ژوي نو هغه جاې او ورو کې جاب را نو خلکوبان په ورو کې جابانې خر سر په دې طرقهبانندې خل خلکو ددين په جامه چې خلککوواې دي به او خلکې لول میزان پوره کې پیمانې ل را او تول ل را, را. وله تب خصنا اشي او مکم ما په خپله باندې د تیرو دا, دا پیپ کو دا داې ده جوړه کړي اوږ جوړه کړي می دد پرې منځ کې داسې یو تخته وړه کې لغولي دوست پرې دو په ټوټ لغولې نو خلک وای ک چرله ټوله ډ کېږي اوغ د سره پډه کېږي یو دا او تون واله چې کمې پیي جوړې کړي د د پیانو خ دومره غټي دومره غټ وي او د پاسه ځای په کې دومرې لکه غړه ک چای ک ک ړی ک چې د غټ کپ کې راله چا راره چېتی کې او د دغه ته مړه به از دنه په یوتو ورکه ته په عالی کې منیوه کوته به شي دغه چا به به ولا تر قصنات اشیاءه مکه موي د خلکو نه اشیاءه هم سامانونه زغاي ولا تصد في الارض افساد مکه وي پس نکي کې بعد اصلاحها پس اصلاح دا غنه او ټماټر والو غره غټ ټماټر مکه دی چې نه غته باندې خرڅي وړو وړو باندې خرڅي غليكم خير الکون دا غره بیت تاسو لپاره ان کوم ټول مومینین کې چې تاسو مومنان یو ځل ستلون دوی باندې ته نو سیوالونه ته یې سیوال نه خدمات لار نه جوړه دی هغه دې سیوالونه نظر دریو تللو غړ غټې ته کېم ما چون یو په دوا سو یو په دویم سو نو مې زمو ختړې دې زمو سو وال نه لګړ غټ واچو چې تینا نه کولاو کتن یو غټ سیمه روانه ست چې مې یو کتل هغه نو ما ته سررف داک ځای په او یو ګوره ته او چې په چکوو باندې نیم کو هغهه د دن نه ټولڅخ دنظر یاره طرف ته غورو بیا ټول یو ی من راستلو تقریبا د نیم کېلو نهوه هغه په کېخ چولي نو ما ته دا ورده ما سر دا زیاتې کې دا خو مون د پیسې دی دي مع دا زمونه للهته زیاتي کې خلستګری هم پرېخوا خ د شریت برابرو او کم ریډی والله چته سودارانی نه هغه مخه مخه باغ ته لاله وته او دوه غټي بوله ورکی چې ټی کولاوي چې وقت پیلږي نو چې غټه بوله ورکی کولاوي په هغه ځای کې ګور دا پدې روځ کې خلک حرام نه دا حرام دي دا ناروا دي ولا تزدوا فی دی بعد الاسلام زمو خلک وتیګی نه چې موږ وښو نه دک بچم شي چې اوسو زره ولداښه اند خلک وقفت ورګي چې لاواله واپس د ببل چاله راواله دیو چې راته چې موږه مرتي سید عبدالله مرتی شه الله د فساقین ځوان کی زموږ استادو اغلی یو ځای دې په خور ته تلمنګ تدیر دې تاسو د مليانو طالبان نه وي تاسو ټول مرخاله کوالي د دکاندارانو ویزر خپل یو کس راځل په منډ شمتالان او دغراړ طالب ویني په خپل او په شمتالان او مردان راړل د ځګاړي کی غلا چلان چې کور ته لاړم نو صرف یو شمتالي امرته موږ خورل ننور تورګور جوړو دیو بڅوب می ته تلنجان سره کوو بچو دا مو دا چې نه تارکی وی پټکی باندې چې بازار ته بغیر د پټکی نه ځی خیرون خیر الکم ان کنتم تعلم ذالکم خیر الکم دا وردی تاسو ته په اړه ان کنتم مينین چې د تاسو ایمان ولې دا غته مو چې تاسو مسلمانې پرمځکه تخان کو سره دا دو کې کې چکور ته نړۍ راشي چې شېراړینې ته نېم په کیسه کوي مستوجتهڅوکم اوبر د سره جګې کوم ولهته پهدو بکل سرات تو عدونونه تسودونه سمبی د الله او مکنی په هره لاه کې چې یا روي تاسو خلک تو عدونه چې تاسو خلک تسودونونه سبی الله بند خلک تاسو د سمي لاله من عمله بیږيغ سوک چې ایمان رالی بیننی او تلبکن غیرهغ ک پاهغې کې ای و جن اغيلرا ای و کو گوالو اس کرو یاکی اذ کن تم طالین الکل چ تاسو گوی فقط طرفن تاصول میډر پلی ونزرو او عمر کیف کان عاقبت المفذبین څنګه چا انجام د فسادیانو و ان کان طائفتن منکم کچری یوډن تاصوله امنو ایمان رالو بلذی ده بانندې ور سلت چې ر لیلی شبي په هغیبانې و فتون او بل ډلی لو ایمانران نړو ف فصبرو انتظار کوئ دوړلی شویه درې پور یخکم الله او نه لا چې پې لو کېله په من زمون کې ویر الحاک م او هغه د غه پې سل کوونکې ډیر په زبرد سرطر کې خلک دوړ ل کو بیا ته پ لو قال ملو نه قالل ملو ل نه تبرو منقوم میله ن خیجن لکهې شوی اوویل مان دارانو هغه کسانو جزانه غټ غن له د قوم د نه خامخ او باه زوم مونږه تعالی رې چې عليه السلام ولذي نا مونږه اوه کسان چې ایمان راوړی ما کتا سره استا سره من قريه ته د کلی زمونږه لا شاب زمونږه کلی له لا کلي پرې ده او مونږه ته زمونږه امامتي پرې ده ته زمږه نه پکا او لا تعودو نفي ملت العه او يابا داخلي ته په ملت له بدين زمونږه کې قالوا ولو كنا كارهين او ال شيب عليه السلام اگر څو مونږه بعد غړون کې مونږه تاسو تاسو دآجین مونږه بعد غړو ځکه تاسو دآجین چې داشر کو بدعت ته قد افترینا علی الله کریمن او اوه تلو مونږه پالا باند درو ان عدنا کچت مونږ راو ګرځیدو فی ملتکم پدین تاسو کې بعد ان جان الله منا قد غلت اخلاص والرا کړ الله تعالی مونږ لره دینه و ما یکون لنا او دو جایز مونگا را ان نعوده پی ها چه واپس شو مونگا پی ها پده که اللہ یعنشا اللہ <سؤال> رب و نا مگر دا چه غواری الله <سؤال> رب و نا چه ربز مونگا ده دا شویب علیہ السلام دادهی پا دین نو کمرگری ورسرنو روخ کلانو نعودا نعودا سیغاد متکلم معل غیر سیغاد جمع متکلم مع غیر ہوئی یعنی نعودا ہوئی چې مونږ ټول مونگا نو پس کی الله شاء الله اللَّهُ مګده چې واري رب زمونګه ربله کوله چ مه اورسیدلی غ زمګه هرشي د پبار دلم حال الله هته ول لا پهله باندې مونږ د انتباره ل دی رب به قوم من حق رب پلو کې په من زمونګه کې په په حق سره وانته خیررو لفااتېکی نه نت خپې سرله کوونکېب ش ص سرله مهله ووي دو وي دي دي و پهخوا به مخکې به چې ایامام را ګي نغه وای نفتح بین نهناوب نهقومنا بحققي وان تيرفا امیان و چې ینغ به ته خیرې کولی په یاد دی و خیر به ته کوئ رب به نفتبي نه نا پتهلوو کې زمون او دد په من کېدي خوا ن عرا را کوېسم خاب سر وقال مالهنج خیر به وت قال ملو له نه او مشررانو هغه کسانو که فرو چې کو پرې ک من کو می دو کوم د نه لات تباو شوی شوبان کچر ته تاسو تعدارړه د شوی به نه کوم لزلله خاصون د وخت ک تاوانال ځکه کو به په تونول کو نو بیا به تاسو دوکانداره ک تاواو کې د پسې به تو پس و دی د ل لی فاس به فيدارهم جاسی او ر بکوو خبللو کې پر مخ پر الذي نهكر ضبو شوبا هغ سان چې نسبت د در وه شو بل سلام فيها گويا کې تهواي چې نوود یدلي فيها پهديیکي ک الذي نهکه ضبو شوبا غ سان چې تب سلام امکانو مر خااص ود خا توانانیان توانان وکو دی ک تا زده شو بل اسلام اومنل ن تاذب توانوانان شي اززار پراغ نه توانانیان چو اوس په ګټه ک سک بعد کسان پ ک جي د ذاب ن ب شوو دتيجارت سامان ول مسلمانانو سپاد شو اوض ت نمره شو عنهم پسو پسگرزی د شوي بل اسلام ددي نه وقالوي قوم میں زما عقومه ل ابلغ تو کوم رسول تاسو تمام پیغامات درب زما و لكم او خیر خوا مې طلب کړی وستا سر د رافه کو په آاس ععل کو من کاثر د سره ی غمجن شپ کوون کاثر بالې وما من نهبیین الله خ د له ح سای و را یر وما له حکمت د د ازمایش دا ازمایش د امتحارو په ول رالیږلی ور نو ما به چې کمم پې غمبر نو نود به هغه ت نسبت د دا روغ کو نو ما به په تکلیف او مصیبت راوستو وو نو چې تکلیب په موسیبت بل م پر راست نود به نه سامي د لغې کوې نو بیا به م پې خوشحاله را دی نو چې خوشحاله بهې پ راند به و چې مړه دا خو به مخکې زمګ په مشران هم دیر سختې راغلی وي او بیا ډر په خ حالت کې شو حالات ې ببیخ شوګې زګه مشران سخت هم راغلی و او نرمی هم راغلی وي نو الله په ن اذا구나 راس تو وبار سلافي قريه من نبيون او ند لي گلمنگا پيوک لي کہ هي سيو پیغمبر نہ اگي اگتا ده دروغ و تقدير داع کراجا الا هذا اهلها بالبصايه مگر نيولهم گون سيذن کي داغي بالبصايه په لوګبانېور را په مونوبانله الله یظر راون دی د پاه جړ عجززي وکې نو چې کله دربانې لګ راله کله دربانې مرض راغې نو الله جلله چلوو ته ډیره ډیره عجززي وکه د يات نه دا خبر مععلمږي ثمبدله مکانه سیت الحزننه بیامونګ لکه په د بعد د تلیب حزننه ته خوشالي د چې خوشالي دربان رانو الحمد لله رسول الله ویه درسول الله س الله عليه وسوي د ممن د کار باندې ډیرر زی تعجب دی په کې الله د د د پاهله په هر ځ کې خیرې خیر دی که په دوې تلیب بیماری وه غیرره غریبي لګه را شي نود صبر کوي او که چر ته نیکی پرا شي نو شکر کوي نو په دواو حالاتو کې د خیر دی حتىته افو در دی چې ډیر شو وقالو اوویل دی قد م ابا ور او سره او یقی نن رسیدیدلو پلارانو زمونګ ته زوره او فلیفونه و سر را خوشال پهاخنا هم بختتن پهونې ولمونګ بغ تننا چاپ لا شووند خبر نو نپو او ن ساافی په اذا راغې ولو اننالخوره ته بهنا خبرې مک بربانېنا چای را شي نمتونه نازو نمت او ګای هر سه تې اونا سای به نه تممر شي او پو چې م بر نهديخي یر اغه یو بچو هغه خوبولی نو چې خوبولی د په خوب کوړه چاویل په دې نا پلان کې ځان سره ونیو وزیر جوړه نو ته نه تاسو کول نه دی را وښو چې را وښو نو تاسو څنګه ګره پاتې شو نه بیاو چوریشن بیا خوبولی دی چې پلان کې ځان سره ونیو ته نو چې تاسو ته نه بیا را وښو او دا ته چې په پلانانی ځای کې په مباره ک یو مري سره ځنا کوي كي. انته کې دی نو چې کاه انته کې بادچپانو یګل او هغې ی د دسپان ودن د طوي نوې و چې مرک خو راغئ خو بسانته کې بدچال ل بورته چې بدشالی بور ته بدشا ته مخامخ سر با چا ې وزیر شوي نه نن ل بعد په تا د بادشا وزیر سر بادچ بیاه تړې په خوکي د چېدي د و دا ما ته لیویل چې د ځان سره وجته کا د د د عمل الله تډر نخواخواو چې د د مړي سره غنا کوله دا, دا, دا عملې الله تډر نخواخوا نو الله جلله شانوهوي چې د ز ستا وزیر کوم نه دی به په نیمتونو کې ور غرق شي نه چې کوم انسان یمتونو کې اندن الله ایدي د په تونو کې به ور غرق شي نتونو کې به او مزور کې به او په شااهید سسلت کې به دطب به تو مقع میلاونه شي چې د تو مقعوت میلاونه شي دلب ذا ختذا برم دد د وجهه دا ډیر متونونه چې کله پنسان به وا شي لپدي وخت ک الله جل نشان ته ډیره تو وجو کل پ کاري ځکه یمتونونه دربانې ری سنه چې دغه وجهئ چې تا نه تو ملت میلاونشي ولو ان عالخور را که چردهک دی کله واللو و د کو او تخوای کې وله فتح لاله براکاتې منه سماخوا مخاره خلاص کړي به و ما پهې بانې برکاتې منسمین درواې د براکونه داسمان نهول او د دزمکونه ولاکن کذ لیکن دی نسبت د در په په خونه همې معکان و یکسې بونلوپسونی سبب دغه چې دی کولو د ياتمه دا خبره معلومیږ کله چې د تخواه اختیارته د الله نه یاری اللهم جل شانه و تعالى أثماني بركته ذكرك أثمان بركه الله جل شانه ذكرك وكلذر تقوى ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب سوجل اللهنا يريد هنا لك وعلوه دداه طرف نمبر ترزك ملاليكي ان الله جل شانه دد بمعلومني ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوجل الله جل شانه يريد الله بذن اخلاصي لا رتبه تقوا چه ده ده اهم شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم پاک خلق ناس نو دد لو کاسن تصکرا او یو کاسو اگا عبادت دی زیاد کو دیم کاسو اگا تقوا دی زیاد اختیار ولا د گنا نه میزان د حرام مال نه میزان بچکو د کنزلو د بدو غونا د غیبت نه د زنانه د بد نه د دینه میزان بچکو لوحال کویار هغه یو خو خوچې ده غو غناہوں نزان ډیر زیات بچی خو عبادت داسې کم کوي او هغه بن چې ده عبادت دیر کوي داسې د غناہوں نه خلاص ځان نه ساتي نو نبی عليه السلام او تقوا سره دیمه برابر ده ډیر عملوال چې د دې د تقوا سره برابر تقوا دا به ترين شي لن تر باغتون ګوري الکه تنخاه یې څمره ده 120000 150000 او گزاره د څنګه او در جی کارز رابانه، کارز داره اما او کور که بس حالات خنه بینا او بل ترابطه تیتو گولیتی، تا پوست نو که تنخال سمده از پینزه دار اشپک زرا لزر، کارز دار بانشتی، ننیشتی رابانه گزاره در جیسی، شکر در حمدللله داسې مزیدار روانه ده چه خبه صور بانه اما ولی تقویده تقویده انکی پیدا که تاسو بی اخوال و برکات و تاو یواازې په خو نه ده چې ډیر مال دی نوګې ډیر بخیم نه په ډیر مالې سړی ډیرر ځلی دي ل تخوا چې د کلهپځان کې راته ن ترتی کې تا الله جلله شانو خاببي او چې توا در کې نوې یو کونو پای تن خادي که نه مزاره بهدي پ نه او چې تخوا در کوانو په لک خبرې الله بربرئ عليهلییم بره کااتېې نهه دا الله خورآ د روغ نه وي اام دا هل ای. خوه آیا بچ دا کله والله تی هم باسوه بهتن هم لا چرا بچ تعزاب زه د او دی بهدي او اه ل القه بچ ب چې دا کله والا هم باونه چرارا ب تعاعزاب زمګ ز حهن په و او دی بلو کې دلته کې اللهجل دشان دو وختونه جيکررکدي یو و د خوبو او یو وقت د لبه د تمشه دا دواه وختونه د غاپلت دي چې مګورې د دوه دولت بجه به راپاسسی نه چې دولت را راپاس اکثر پهکې و بچ سوک راپسی پک کې لاستلی شي او راپا وسی نو او دس چادا بوکې نو مو بوکې چې موو کې بیا بهود شي نه بیا ودی شي مازیګر مست اکثر پاتې محخام سر کور والوي چې پاسې که نه ثر مړ سمره خوبونه کوې او توول شپل نگانه کې تاشونه کوي دا الله د کتاب نه مخړول دی دا د دا د مناتک حال دی او ضحا وواخذوا ساحكي وهم يلعبون او يذبلوا بكيو افامن مكر الله غافلكي جماعه ايا ذي بخوف عيد عذاب الله لانا فلا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرون او نبي بخوف كي مكر الله عيد عذاب الله الا القوم الخاسرون مكر قوم تاوليا تقرير اولم یهدی للنزین یا رسول الارض من بعد اهریا ان لو نشعوا وصبناهم بدنوبهم ونطبعوا علا قلوبهم فهم لا يسمعون او دی ایات کی اولم یهدی للنزین دیت دا خبرنو معلومه چیز مکا چیزا دا پمیراش کی اخلی مستنی خلق روس ته کوم خلک راځي هغه په میراث کې رازمته او, دی دی او دی دی اخلی لکه څنګه چې دای د دای نیکونو هغه مرشوي دي او د یغاستدار او دې نه پس بند د دې بچی دازمکه اخلي او میراث کې ورپاتي کی اولم علماء دې خلک آیا نه د کار شوي هغه کسانو ته د معلوم شوي هغه کسانو ته هدايت د تنت په مان د معلومه دوه کار کې د تونونه الأ چې په می را ک کا بعدې اهلیاپ دوې دون غ نه اللهونه چا صاب لاهم ب نو کچري غوا مون ل سو بهتاب نو ذااب صاب لاهم عذاابتهته مقدر بهاد ب زننو بیم په سب د ناغ دی على قلوبهم. او مہر بلجو مونږه او ځلو نده دی باندې په سبب د ګناہوں زده هم لا اسمعو نده دی ولاوري فهوم لا اسمعو دی ولاوري یعنی لم قبل یھو دا د الله زکا چلی او تړی استرغو په وګونو باندې په خبر باندې مهورو لګینو هغه باندې بیا خبر اثر نکي کنه تلکل قران قص علیکا ذکر کلو کلو علیه پرای ذکر کو اهل القران تِلْكَ دغه کل والا نقالیک بیان کومونங்க ببتبانې من مباا د خبرون دد نهولقد جاات هم رسونه هم بال الب آيکنن راغلي دیته پغمبرران د دی بال فما کالي منو نو دی چېمان را دما کل ضبو من قبلو پهاغ چېد نسبت د دروغته کوه من قبلو مخک د رالي کرد عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ بالکاتر د غرنګ مهور لګي الله تعال ونه د کاافرانو باندې وماواجرنالی اکثره من د تو او ماې پیدا کړ اکثر دد لرانې هدین سوواده یعنی واده تو د تو دد د مخکې نو او د اوست نو وجدنا د اکثره من هدین مع نه د پیدا کړي مع ددې دی ل اکثر ل اکثر دد من هدین اعتبا دابیالې سلامو دابیالې سلام و تعداریي اوه دی نه وړي وین جد نه اکثره هو فقین یقینمونږه پیدا کړي د اکثر دد نه لفااس مفاقالي د د نه دا خبره او چې په دنیا کې نکان خلک دا کمي او گنانگاران د دی زور په دنیا کې لري ثم باث نامن بعدهم موسی بیااتنا الای فرعون الای فرعون و ملئجه او دا د موسی علی سلام مواقع ذکر کوي خلاصه د دې واقعې دا ده چې موسی علی سلام ته نسب د دروغو کو علاج لشان وه کله غون هلاک کو ثم باث نامن بعدهم دا زم باب د 167 نمبر آياتو پورې واقعد موسی علی السلام ذکر کئ د پار د تثبیت د مومنا چې کلاک شي سخته ما او ور مو موسی علی السلام تمر سره برداشت کړي ته باور غوري چې موسی علی السلام تمر سره تثبیت برداشت کړي دا ایتم دا هوار کوي په تسلی ورکي ثم بعد نام بعده موسی دا لګله مونږ پس د دینه موسی علی السلام بیااتنا فو معجزوز موجزو باندې الا ترونه ترونه تم علي وزیران دعوت وروانت هم نه او وزیران دعوت مشران دعوت ظلمو بهان نه ظلم کو بها باغاله فذرو غریق فکان عاقبت المفسدين سرنگ مشين سرنگو عذاب د انجام د فسادیانو وقاله موسی د دعوت خبره شروع شو موسی علی سلام دعوت شروع کو ځانخ کارک کا. چې د سوفیل وقال موسى المثال سلام اف غې فرونونه اني رسو من ربعاين دپې غمبریم د طرف دررب د در مخلوقاتله حقيق کلیماع پهې خبره بانې اللهقول على الله ال الحق چې نه بهام ز په الله بانې مګ حق خبره قد کوم ببع نه تې رب کوم کن نظر راغلی ان تا سر پ خکاره دیلبانې د طرب درب تا فارت معنا بني اسرائيل نه وليګه زمغه ستو خوشي کما سره بني اسرائيل تري در ازادي خوشي کول ازادو له تاريخه نو فارتل ازاد کمعي بني سعيد ما سره اسرائيل په بني اسرائيل باندې وري دي زيا ظلم نه کوي شپاو ورځي پاغي باندې دا ګور خدمتونه دي په کول د هغه په زنانو به خدمتونه کول په سړو به خدمتونه کول زکه تر غونيان د هغه بحثه هته او دا به اسرائیل دا به هرر نه راغلي د م سر نه راغلی د دې د وجه نه پرې بانندې بکو و قاله نوویل پرغون ان کوته به آې نه بیت بی د چرتهات ل ری تاال ب آیتتل په یو مجزه بانندېفاې ب مجزه فاې ب نراتلو که هغبانې ان کوم من می سوواېې ک چرته دې یا کوه پغون ته دا په تنچ مجزه و ماری مار چې او خاضین لیکي دي د خوااضین دا دا دا <coughs> دا دا دا دا و دا پغون ته چې دا مارې اوکارهشن دا خوبانو غټه اج هاوه ن ل جد هاوه او پغون د مار سره اسم نه شو کو دی مړله هم نه شو مار په ډیر روي چې په یو کمره کې مار راي نه سمومره روي ټول خلک دی نه تختې او د غتې څنګه امساورور زله او غټ مار ته نه جوړ شو مضبوط او چې وواربره شه د پیغون ته دا چې چجا وکله ل پغون په وختې سلو ته دونه کړلو دا حاضر تفسیر د برابر باندې کې درته څرګرته باندې وکنه او ما څه کو د کټین درل نه نو معرفه علاج د چارو ولا چې ته د موذی د ماشومان وژې الله دربانې موي ش پخئ حقيکن <تصفيق> قالان کو تجی تبع آ که چرته کې راتلل کري تابي آ پ یو مجز زبانېفاې بحو را تللوو ک په غبانې ک چرپ ت در نه فال کا وي غور و غوررضله سو امساخپله فضاه سوبانو مبیل پهظله س چې ز سا غورونه ظ یا د هوور راي ی لاس پل فضاه یا ب او ل نظم نو لا چا په او تکسینو دپاره دکهتون کوو دلته کې و او بل ځایې چې جانلو نې منګې مارو نو سوبانو په جسم کې جانو په حرکت کې لکه ف تعاللی دلې چې مارسم غټي نده دی حرکترک کو او چې سمه تيزي خدا مار چې نود په جسم کې سوبانو په تیظای کې چې نو دا منګارېو رته اړالو لري او نڅو او چوک او غیره نو پتی ځای کې به تعمیدور تیز بتایو نو چې څومره تړه تیزی او تیز کس په اوچا باندې ورواولې نه یو دته نه خطا کوي نو مار ډېر ځا تیزنو پتی ځای کې پتی دربار کې جوګر ددراوګر دنه بچو بیت نه خطا کوي یا صوبانن جان جان چې اونو التکيو موسی عليه السلام کوي تور کی جانو او دته کې څو نا چکلا دا مرگر و قومانس کی نا جان بے, بے ماشی نا رے بے بدماشی مرماشی با لکی اجزی با لکی او چکلا دا دشمن میدان ته تشن بیا و صعوبان ہے قال الملو من قومی ترون انہا هادا لساحر و نالیم نا اویل مشرانو دا قوم دا ترون وزیرانو خبر اکرا وزیران د تخط کئی کنا انہا هادا لساحر و نالیم اکینا داد جادو گر پوها یوریدو غالی دار اکی پیسل اکرا خواست یريدو واړه و ري د کوم من ار کوم چې او بااسې تاسو د فما ذا تعمرونونه تاسومه چور دا کوي مع لره غون هم خبره وکه جوس مشهورت چې د سره وم کوور سره خو مار او اولیگا فیلمدائین پخار کے حاشرین راجمہ کون کی چلکر راجمہ کی یعطوکا رابولی تاتا بکلی ساہرین علیم پا حرجا دگر پوہ والے و جا سہراتو اور رال رال ساہران فرغونتا فرعون فرعونتا قالو بیوی و تئیننا لنا لأجرن آئی و دنگل پارس مزدوری ان کننا نحن غالبین کچرت شمنگ زورا و قالنا عمد وإنكم و ل کوله من موقریم درغون تی او خا به خا به تاسو د ندي کاونه تاسوه به خ طب کوم ما ته به خل کې بیا تاسو ځکه تاسو به زما باچهر بچ کې که نه قالو یا موساه ل دی ا نوساال سلام مننظره شروعور شوخنظره شروعور شو د اختر وه دختتر رض خپل خوشاله کې موث سلام مننظرې کې ددیم د پاارمن د تلی ووي ل ته به قال يا موسى اما ان تلقي واما نكون نحن الملقين لؤي موسى عليه السلام اما تنقي داد مناظره الطريقه اما مرجي رحمه الله نيوي و مناظره الطريقه دت توي توي دليل لتا نب يدو خطاشي لدي وتوي موسى عليه السلام څنګه چنده تچل غردك ورده لديت موسى عليه السلام رو براشي لموسى عليه السلام ترو الى الهي الهي من نصرته الهي مدد قال او د بیا موسی علی السلام ایمان تلقیات ایتو غورځوان تا و اما نكون نحن الملقم یا شمن غورځونکو قال القوا القوا نو موسی علی السلام اغردوا فلما القوا هرکل چاغی اغردوله سحروا اعین الناس انه سحروا کو پستر غرد خلقو باندې په دې سحر کې دا سحر په جادو دا جادو چې د موسی علی السلام باندې مو چې دا پستر دا جادو شو و در ح هم مجاو د صرې عظیم و تر حب او وی یغون خلکو لا را وجااوې صر نظیم را تللی وپل په جا باندې د پ خیال باندې چې مونږه ل کا وککوو خو لوی جادو زه کوو چې اتاد دره جادوګرو او هر جادوګر سره یو امسا یو راست وه نو چېه هغې نو چې ای لاک, ہزار, لاک ماران د دغیر دا باندې ګردي ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ماران دا حرکت کی و اوحین ایلا نوسا نوسا علیه سلام تا اللہ وحیوکا و اوحین ایلا نوسا ما وحیوکا نوسا علیه سلام تا انال قیاسواکا ش او غرزا و همساق و لا فیضایی تلقب و ناسا پا هاگی تیر کرل ما اعفی کون اغتی دیجول غرط کرل تلقب غرط تاوی ش او زلبان سخس ش اوخری باز خلک و چې هغه سای را چاغل نوغ صح ریتن نه را خدا خبره ع غ ککاري دا نو مستشرتي نوخوا د غ د مونږ وایي چېغ ایک لا ساټه رسی وغیر غ ټولخوائ ختمې کو په قال حقکو بهطله معکان عملون په قال حقکوو لپ کاره شو حکو به طله معکان عملونه بربات شوغه چې دی کونو وقلبوه عليك وانقلبوا صاغرين صاغر بس کوم زوري کي شدي په دا غذاي کي او غر دې دل دي ذليل جادوگر دې ذليله شو او قيصره راته ساجدين غنور ذليله شو او او قيصره راته ساجدين راپري وطن جادوگر ساجدين سجده کوي القیه وي به اختیار راپري وطن او بندا چې هر سره په خپل پن باندې توي کنه چې هغه ته هغه چې د جادو ماتواله نشته د جادو ماتوال سره روحانيت سره دي قران او حديث کې د جادو ماتوال موجود دي د دین علاوه د جادو ماتوال کته په جادو باندې کې جادو په جادو باندې ماته نه دي سره بل دا چې جادو په جادو باندې ماته نن دا تنش ماتو سره کابو کې ماتول نه شي او جادو چې مات نه غو په قران او سنت باندې ماته نه دی ویته دا جادو دا مات شو ډېر په کم وخت کې قول قيصرت ساجدين تروتن ساحران ساجدين سجده انتقالوا امننا برب العالمين من ايمان دا ورنه پرب د مخلوقات ونه رب موسى و هارون فرب موسى عليه السلام او دا هارون عليه السلام رب موسى و هارون ذکروي چې موسى عليه السلام هارون عليه السلام اخي رب د تفصیل طریق او معجزه باندې د موجبين الله په جند خان قال فرعون وين منتون ب قبل ان ناله کوم ایمان را وړ تاسو په د باندې مخکې د چې اجازهت او کوم زه به تاسو باې دی اوس په تا باندې دی ان هذاله مقرون مکرتون مووه یقین دا یو چل دی مکرتو مووه چې جو کړړی دی تاسو دیلهفل مدینهې پهښار کې دا تاسو چې نه تاسو د سره مشهوره کړی ده چېمونږ به دغ شانې چلوکوو منږ به فیو او بیا به تخپل مار نو هغه با دا طول هرسو اخری نو بسمونگا با دا ملک کبزا کو بسمونگا بیعتا سرائی تا سره ارغان دا غوری همیشه کی گم دا سه خلق دا منصوبی منصوبی جونی دا کالم نگاران و غیره چکمینو دا با دا سه چندوشی دا سه چندوشی دا سه چندوشی دا دا سه او سم خلق اغا گمراه کئی ارغان فورا انداغا خبرو او, او چل پر ارغانو که سیاست ته سیاست له تخرج منها اهل العديد و بارچو بس تاسو دلنه اهل هاوسې دن کې دي پس سوف تعالی <تصف> منذر رچ په وشتاسو خبر اي وي او پيشته به بلا ب سیاست د موجوده سیاست دغه له قطه نه ايدي کوم ورجو لکم خامخه عدل بدل وخت کم ايدي کوم لاسونه تاسو <تصف> ورجو لکو په تاسو خامخه کټ بکمزو لاسونه تاسو په تاسو من خلعتن عدل بدل او للب نه کوم بیا به پانسي کوم تاسو جمع معین تونلو پانسي دی ته وایي چې ړان دی کوم دفی جو نهاخلی ب ک را ځي په تا نو د کجو وکې قالون نو دیلهه بنا من قلیب اون مړه چمران کې مون د خ دومره ل دی نه خو الله خواته بلا شوکره نه ا را بنا من قلیبېمونه خپل تهاپس کېدون ک او ته بد نه ګې زمونګه الله و ما تتنقی لا تبد نه گه له الله مگرदा خبره ان عامنا بیاربنا چ ایماننا وړ د پایتون رب زمونبان لم معجااءنا کله چ رال دامونங்கته دا مجز من ي دی نه من پرریباني ایمان را گوره صر م... جادو گرو او ما خام دا سجو چېشهدانو تو کجرور ک ند اتنظره کسان داشه ربنا فرغلينا صبررن طور ف سل اي را برئ کې پهمونبان صه او پات ک مونږ مسلمانان شدان شو اتهتهسانقالن مله مالداران منقومونه دقومم د تر نهمالداررانو بیا خبره وکقعته ضررو موساه وقوممه هو دو خو د شدان کلل خو مثاله سلام سره غ ما کهغ نه یری دا چې ش یاته ضررو موساهقوم یېې ته د مثاله السلام السلام قوم داغل هسیدون خللاغ دی دغه پارچ په ساده کې په زړه کې وایي داراکا ا علي حتاکا او پرګدي تعالی او معبودان تعالی را دا جګور اول موسی عليه السلام بچنه من د ترګون نه بس چې یو ماري پرходе په پرګون دا خپل نصيحه خپل خجاجور په خپل پرغون ته ویلي چې فقط ما انتقال قال چې تک تک ته نه کې قوا مونږ به خوشاله نه دا په سنه دای د خپل ځان په بار کې خپل باندې کړو قاله سوقت طلاب لا همنسسته حستا او دا فله پرغون مخکې مورلی وه چې موثال اسلام معشوموم پی <coughs> <coughs> اس لا پیدا شو نو هغه زمانه کې او دا دا پله د اوس بیا وورله خدا پله تغون عملیکې نو وخا قاله توقت طلاب لا نظر دی چې قتل به کوم زه زمن ددي ونس حین سا هم او او جونده ب پرېدونمونګه زنانه دد يا هيا بو واخذ د زنانه ود وي و ان فوقهم قاهرون يك لن موږ د پات د زورا ور يو ځانته زورا ور خدا پتوته نو چې الله په ما زورا ور دي زموږ په پاتم زورا ور شته قال موسی لتقو نستعين بالله واصبروا موسی السلام خپل قوم ته خطاب کوي بیان کوي نو موسی السلام خپل قوم ته نه داد غواړي بالله صبر کوی ان الارضان اللہ ایک نظمکا دا الله دا یوری صحاب و میراس کی ورکی مئی اشعہ و چانے چو غاری من عبادی ہی دا قلبان دیگانونا والاقبت للمتقین و اخیر انجام دا پارا دا متقیانو دیں والاقبت للمتقین اس قومت سوئی موسیٰ علیہ السلام تا قومت اوئل چو منگا کلکیو دے خبر سر منگا مکینا داتیو دا مکیم زمنگا را ماشومان بحلالون او زنانا بران جواندائی پر خوز تلانا پیدا شو اغزمان اکیم. او پوننگا بانی بی خدمتون اکول در سو سو رج دنیمی رج کوری بی پسخت و سخت و کارونو که دیگا کازل و خدمت دیده کور. قالو من دیویل اوزینا تکریک بارا چیدلین منگتا. من قبل, من قبل انتا اتی انا مخ که دینا. من قبل انتا اتی انا مخ که درات لنستانا. وام بعد د ما سره او پس د دی نه چې تراللی مونږ ته ستا د راتللو نه مخکې ستا مونږ ته تکلیب دی نه راغېدل لو او ستا د پش نه بعد بعد مونږ ته تکلی پررسسیدي سره مونږ عادت یو قالهاعزاره کومه یو لکه اغو و کوم ویل مثاله سلام زر دی چې ر تاسو حالات بکې دشمن تاسو تخلیف کوم دې ځایه دد د حالاقت دی سلو شو او خا مخه اوجاننشین بکې تاسو نلار پهمکې کې پهیندوهرکې به تاعملون ي تاسو چې تاسو سررني عمل کو مثال سلام چې تاسو رو پتو لنگ نهخ با شو وال اخذنا لت رو ب سنا عذابونه راغلو پرونانو قسم کسم قینامونه نیلو نیوللو رونت روونانبي سنا په قاتونوبانې قاتونونه پ لا را نفسه من سرات په کموالي د می وبانې لا الله هم نظر ا فضا جا هم جات هم حثره تو کله بچراله دی ته خوشحالي قالو نو ویل بدي لا دا حالی دا خو زمونږ د نو پهمونږ باندې دا خوشحاله را ځي ون توسی هممون ک چرتههې هم ته صح تون تلیب یا په روبی موسا نهد بدبالالین ن ې بمونسا په موثالله سلامانې بدپالي بدپالي او ستل کو مکې بچغي چې ه پیشی وي د نو کار په او ب چې کار پسې ته دا چې ب کار غونهه ک تی له مخې ورغې نظر به کور ته راغې وي مهغپېره راله بیا مخ راغلی دی او اوس هم خلک داسې کوې ويسهر راله ت پېره مخین رالی نو یاغسول کار مګورو دی تهبد پوي دا کوپر دی دا شرک دی شرق دی کوپر دی د نه پریس کوون په کار پس موسی علی السلام به طالبینونه د تاسو پیری راغله مونږه تواجد خدایان ته نشي کولم یا طيروا بموسا و من معه بطالبین یول په موسی علی السلام پاغه چاوال چې موسی علی السلام سربو علی نما طيرهم عند الله خبردار خبردار څس پیریواله د دې چدي عند الله یعنی سزا د پیریواله عند الله ده الله سره ولیکن ناس ترهم لا علم ولیکن صبر دین لا علم نه کوي وقال ووا دی مح ما تع نه مح ما نه کله جيته راړې مونږ تعام نا تهشانان ل ت مجزه ل تتس حرانا دی د پاه چې جاو کېتهمونګ باې با په فما اخلو لکه ب مې لې مونږ تعه ایمان راون خبر خلاصه چې به موجوو دي ایمان نه شان دی شو دارسل عليهم الطوفان रावले غمنه پریبانې توفان او عذابونه په الله باندې غلنه रावले غمنه پریبانې تیز باران دا سهوبوي چې د مارای په ريبره را سي دي او پوبو کې وباتې کېدل به وال جرا د ملخان په هرڅه کې وبول ملخان وال قم په هرې شپې یشې کې وبستګي وي د څه په دی او چې دحال ود دم اغوینه آیات مفصلات دغه نشانه بیلی بیلی دایو نه دبینه عذاب چې کنه راغې نو دایو چا وبس کړي نه راځي چې مینه ما د بیا به ني ترېلی سره وې راځم او کارو په یو موخي باندې وږسکم نو په یو یو یا به تنه نفرت کوو خو چې کله دبینه راځي راځې هاو دبینه عذاب تراره نو په یو جام کې وږسکم چې یو جام کې وبس کړي نه نو بني ب اسرائلي طرته بل د بر طرته نه راله داسې چر فسه ک دېخوااند او ونهوه م ف سلا دغهشان و ف سلات بیا بیا ف تبرو لدي تبر و کو و کارو کو مجر د یوقوم مجرمان تبر و تبر او مجرمانو فماللو ولما وقع وقع مريدز کله چې واقع ش غري باې عذااب قالو و دی یا مو او لانا ربکه عذاب به راغي وقع را بهغې لکهاعذابونه نمبر په نمبر راغلی وخ داس چې پیو زللو راغلي چې کلهته د تووفان عذااب راغې مثال سلام پس اللا چې مثالانه سلام الله ت چې الله جل شان زمونه دا عذااب ل کي نو چې کلهتهناغا عذااب لريشن وې من دا هممونه چې مونږله دوعاوکې چې مونږه خشون بیا چې کله د بیا په موږ د خان او عذاب راغل بیا موسی علیه السلام ته د موسی علیه السلام دوال قرظه په بالکل دمو لکه کله دنه موږ د خان او عذاب لار لدې نبی حضره ایرا شو او بیا موسی علیه السلام ته چ ندی موند خدای الله سره خدای زابونو ډېر تلسیلي یو عذاب دی بل راځي یو عذاب دی بل راځي او دا دوه عذابونو په منس کې به ورځي یا میاش یا سلوې یا ورځي یا میاش یا سلوې خرده په ورینه کو کې بدیواله <سؤال> دې رضاوبو نه راغلو خو ځانه غټ دارلو تا قیده کې اپ اعماله مجرمانو ولما وقع عليهم الرزق لبه ځکه واقېشه بدیواله عذاب قالو نو اوه و اوه دې يا موسى السلام او له نه او غړ زمغه دفارا ربك درستانه بما الهداك فسبب دا غچ وادي کړل د 10 نن کښه پرته عنا رزق کچبلر کو ته زمغه د عذاب له نو من الله لكه نوخواام مخه ایمان به راړو مونږ په تاتاببانې وله نو سلم نه معقب بنی اسرائیل او خا مخه او بلیکومونګه خوی بهکومونګه زاد بکومونګه معقب بنی اسرائیل ستا سره بنی اسرائیل ب اسرائیل در کون پر ځکه داې نوکاران کړي که نه جان سره فل معکششب نه مری د پټو کار دی پ کوو د سپل د کونو الما قشپ نان هم مذا کله چې ل کومګ د نه عزلهجلن دی یټې پرې همبال <سؤال> هُمْ چې النَّاسَ رچدون کې وغته مِنْهُمْ همین کوسونا سبرې به ماتونولې واريتهم ناممل پسمونږه بدله غسته ای نه انتقام همته نه وغستو او عذااب همې راستو په یو زلبان دی داذ کا چه د نسبت تفذیب کړه بیاات نه یاسو نظم موږ ته معجزات د دروغ ويل وکاله علیها غافل او دې دیننا خبر دا دې کلی دې معجزات هم سمیدل دې دې معجزات راځ کنه سمیدل دې موسی علی السلام ته جادوګر وې نه چې دا دا زبونه رب علی موسی علی السلام راوړي موسی علی السلام فاطمه لار دې موږ سنېګو نه سمېنو دد خوي چې دا خو جاګل دی بس یوسوطرری کې او سره دا به ور سره خط می شي نو الله ج د شان سره دا ذابونه کمی خو نو د جد دجه دا کله به چې یټې ته اوور چنلناغا دغه بې ما تکه واده ب ما تکه بیانممکه ضبو ځکه جد تزیب کړه بیا ل پایتونو زمون د باندې وکانوان هاغااف ل او وې آن ها نهغاتل ل نه خبره ور مللقملله نه او په میراث کې ور په دظمکه اړ په قوم یاره موږ کومه غتکار او استضعفون مشارق الارض او مغاربها چې اغي کمزوری کړې شو په مشرق دظمکه کې او په مغرب دظمکه کې او مشرق کې په مصر کې کمزوری شو او په مغرب کې په شام کې دې کمزوري کړې شو الکې اغا بارک نذيات برکت چولې انګه پاغه کې مګوره مغرب سره بارک نهفی هائ پهشان ک الله بررقته چوله دی او حدیدث کې راض ضا په سره اهل شامې فله خیرره فی کو کله چې پشانام کې فصاد راغې پر تاسوو کې خیرنی شته دی اوس الله پشان کې خیر راست دی د انشاء الله په مسلمانان باندې الله با خیر را وی ته م کلی مت دی کا رب بیکل خص نه الله بنسرائیل پوره شوو پوچو رب ستا خستا علا بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې بني اسرائیل باندې الله خپل وعده پوره کړ لې باندې چې کله پرغون مخصلت له دا اله د سړي د امره او چې پرغون ته نغارښو له پوت د وینان برښو بما سبب په سبب دا غچري تبر کړه دم دمړله ما كان يصنع سرور اما هلاك الا غچ جرل پرغون قومقوم د وما کارو عرفون هغه چې دی پ سفرونه باغونه وما کارون او هغه باغونه یاری شو یاریشونون چې دی پ سفرونه جو وجه اونا ب بني البح مون دپور بې تریلله در یاابله فته والقوم یا کفونه دی رال په على اصلنا اللهکو بوتانه دد با هلتهې تر غون د غرق او د دې دمره په تو نن د جنا اصل <سؤال> وجه شر کو د شر د وجه ورک شو زکه موسی علی السلام او ته چې تعالی الله وملک اجدي دا لاندې وته عمر موسی علی السلام د بوتاله عبادت کیده شاندې موږ لمجو تا دغه مطلب موسی علی السلام چې د یو پیرونو خلاصو او باده باده باندې احتشام قالو دې یا موسی موسی علی السلام اجل لنا الها او ګردوم موږ نه خدای امالا هم آلیتون لگتشی سنگ ازیل را خدایانی قالا نویل وطموسی علیہ السلام اینکم قوم تجھلون ایکنان تاسی و قوم تجھلون جاہلان زان پوک ایک پر خبر درغون پر سغر اکشوئے دی اینہا غلائی متبرن ماہم فیئے ایکنان داخل اک برباد دی ماہم فیئے آغا سچی چې دی آغا آغا چی دی پیہی پاگی کلی و دی ما کانو یعملون آغا چی دی قال غير الله ابغيك مله لو موسى عليه السلام اي بغير الله لذ تطلبكم تاسلرا الهن بل اله ورفق لكم على العالمين اودى الله وركدي تاسل العالمين بالمخلوقات ذقت الزمان عجيب مخلقه تاسل نور خدين غوالي وين وين جيناك و اذ انجيناك كل من تاس من ال كرولا ونه کوم رسول تاسو دظالبد د ذاابونه ی تلونهله کوم مجل ب ظمن ستاسو ونه س کومژون پر خود ناه ستاسو یا ونهې س کومهیا او د زنناو ستاسو وفی ذلك کوم بالا رب کوم او پهې کتحانو د طرف په ضرف ستاسوونه عظیم ل یا وفی نعمتو ده تعالی بدرست تاسو عظیم لوی و وعدنا موسی 30 ليله قال لا ترغون تبعوا كه هلاكته لموسا عليه د الله کتاب ورته چمంగళ کتاب رات کتاب راته لموسا عليه السلام ته الله وی چې د دې سرجو نيته موسی عليه السلام تعالی جل شانه وی چې دې سرجو نيته موسی چې کله دې سرجو نو زه خلینا بدبوئی او تاسو محسوسه چې زه خلینا راځي بدبوئی زاله موسی عليه السلام مسواک کوو چې موسی عليه السلام مسواک کوو موسی عليه السلام چې مسواک کوو الله جل شانو او ته چې لږ ورځې بوسنو رہیته زکا د دغه د روجه در دخلی خوشبوچې دا د روجه در دخلی نه چې کوموی راځي نه دا ماته د مشک او د امبر نن د لته او ذبلک روزینولیسی ووعدنا موسی 40 ل 30 لیلهن وعدو کلمونو موسی ل 30 لیلهن تل وخت شپو وعدمناها ب 20 پور کلمدا ب 20 پلس والی پثم میقا تربی 40 لیلهن پورا شو پورا شو وخت مو قرار درپتا 40 لیلهن سلوی شپ وقال موسیٰ لیخیئی حارون اخلقنی اویل موسیٰ علیہ السلام فرورتا حارون علیہ السلام تا اخلقنی زمان خلیفہ شافی قومی پا قوم زمان کے واصلہ او اصلاح کوا ولا تطبئ سبیل المقصدین وطابداری مکوا دلار دا فساد کولکو ولما جاء موسیٰ علیہ قاتنا ولما جاء موسیٰ علیہ قاتنا موسیٰ علیہ السلام دالا جلشانوہو ملاقات لراغے او د الله جل شانو او حضرت موسی علیہ السلام محبت اند الله جل شانو او موسی د الله جل شانو محبت ولما جاء موسی هر کله چې راغی موسی السلام لمیقاته هاغه نیت موکرره د مونګهتا میقات هاغه زياته وي چې نه ته موکرره شي چې تب پلان کیځه ترازه وکلم هو ربو خبرو پر د رب دوقال دو وی ای رب ارا بجمع اريني يرب ان مع اريني او خي اما ته دان خپل انظر اليك چې زه وګورم تا ته لموسال سلام شکر پیدا شي زه خپل اللهونه قال نو اله وتعالى تعالى لن تراني تهي تر مانشي دي ولکن انظر الى الجبل لكن انظر الى الغار تا فني تقرم مكانه د ټین شو خپل ایبانې ف فطرراني نظر دی چې ته به وې مع دا الله نی درلو غر نه تګېږي نو مثال سرران تر و سټ نو فو فطرراني زر دی چې ته به ما نو الله جلله شانغو معمولي وول کې تجلې وکړه دوولله تجللي پره تجلیم نه صرف ځانې لږ د غر طرف تهخت کاره کوو فل ما تجلله ربو ل دک و هو د کوم او که چې رراه وکه رب د د جاابې غار ته جاله هو دک کن نوويګر غې ل را د کن ټوکړې ټوکې وخر به موسا سو قا را پرې ته موثال اسلام ب هوشه فلممه افقاه کله چې پههوش کې راغې قاله و سبحانانهکه پاې د تا له توي دییکه د توب تا ته وه نه او ولل مسل من هم اول د مومنانونه یعې زه قال یا موساه او اللهاي موثال <سؤال> سلام ان توفتو کاالا الناسې ایقین ما غه کړي تا لر په خلکوبانې د ساال آي په پیغامات غمات تو خپلو بانې و به طلامي او په خبره زما بانې تا سره ما خبري کړي دي تاله مازهته غ رووال در کري ف خودذ ما آ ایتو کاه من نه شاکري نفسه أمالك أوليسا ما أعطيتك أغسطي مادر كريد تألرا وكم من الشعكير إن شاد شكر بوزا أرول الله ولا سور كره وكاتبنا له فيل الواحي ما أوليك الدلرة فيل الواحي بطاقتوك من كل شيء دهاري وشنا تنسوا الله عبارة بودا شكرا شكرا أولو قاتب بودا غيسر بالله كيبات بيجيار برصال وكاتبنا له او لكل من عندنا رافل الواحي في الواح التخطوكي من كل شيء اندر هر ضروري شيء لا موعظه وتفصيلا لكل شيء نسيته او تفصيل الدهري يشي الضر لا خاصه في ورشه لوكي خالص او تفصيل الدهري يشي ضروري دهري يشي تفصيل ه دپونیصددي لاه ب قوت پهطاق سره اومر قمهکه او حکم کوهقوم خپلته اقو بیا چې عمل کې پهښسته خبر وجدې بانې بیا تن یعنی عوامی باندې عمل کې الله کور تجرلهله دي داایبانندې ولیدي چې دی عملو کې په عواامرو د هغی باندې چې س باې الله پهې حکمکری دی او نوي د هغې نه ځانو سات چې د سه الله منه کړی ده او په دیې سووچ او پییک وکې دې په میثالو کې ددې په معز وکې ځکه چې یا خصو بیاتنې د توات چې دغه وکم نو د قرآ هم دا وکم دی چې پهې بهته ځان په ورکې که ځان نه په ووررکې او تلاوت کې نوصوا به نه تهاصلېږي خوور نهونه دیکرون نه کوونقوم دی سهوخصصوم دې قرآ به تپول کېږي چې تا پرې ځان پهرکه که نه اثررف آات لین تبرونه فلا دی زر دی چې وا برړوم زه د پوهې د ياتونه نه زما اثر په زر دی چې وا بړومه زه ان يات لنج نه د پوه د ياتونه زمانه اغ کسسانې تبرونه فلا دی چې تبر کې هغې پهم ک کې حقنا زرته کې اوسو مع یو وهو معنى سبحاني سوري رحمة الله علیه وهو معنى ذا زرده چه زبا مناكم د فهم د آياتون وزمانا او دا راگيرول و دا عجائبات و دا حغينا قطادنا دا معنى سبحاني سوري رحمة الله علیه نقل کرنا او ظنوني مثل رحمة الله علیه دیرا عجیب خبر کرنا امام شاکی سبزن دن, دن دواه وقتیوا او اغوه لیو وی ابا الله ایو کرم قلوب البطالین بمقنون حکمت القرآن الله دد خبره انکار کار کی, کی. دا کی. دا دا دی چې د باتل پرستو زونه الله د قرآ په حکمت باندې هغه خسته کې ایزت من کې د قرآ حکمت الله ار چاله نووررکې دا اللهاص خپل بندې ګاندخوااج کړي دي غله اللهجلشان وررکې د دینه الله ان کار کی دی م غله الله دا دغه نه وررکې دا وس نووررکې ويرو الله یاد الله او که چری ده یو مجززه هر یو مجزه لا یومننو ب ایمان ل راړی بنه پهدي بانې لا یو مینو ب ایمان ل راړی پهې بانې و یارو سبيله روش دی که مجزې هرڅمرینې پههغ ایمان ل راړې ورغلهته لالار چېینې ور پسې رواني وي یارو سبيله ر دی لا تخضو سبيله که چریې دی لاره د دایت ته د لې زیغېله رالار وي یارو سبيله غ یا تخضو سبي او کی چارتو نیوی دی لار د گم راهي نیوی اغي لغن لار زال كه به ان ان كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين دا د دې د وژنه چې زين اسبد ضروره او ايات نزمن غتا او دې ان ه د دې نه غافلين لا خبره ور ساسرف عن اياتي الذين يتكبرون سرق اولو لو کم سره په غلطه لار روانيږي هاغه سره په غلطه لار باندې روانيږي چغه آیاتن ته دروغن نسبت د دروغن نسبت کو له گمراکی آیاتن غافل شو چې آیاتن غافل شو آیاتن د دروغن نسبت کو له گمراکی آیاتن باندې ځان پواکا ولذین کذبوا بیاتنا ولقاء الاخرته حبطت اعمالهم هغه څنګه نسبت د دروغ کړی آیاتن زمون غتا ولقاء الاخرته او ملاقات داخل رد بان حبیطت اعمال هن دي عملونه املو هل حل یزدون ایلا ما کانو یا اعمال هن آیا دیتا بدلن شو انکوله مگر دا حاغا چو دی اعمال که هنکی اعمال سکو دو قرآن خلافه کو واتخذ موسی آمین بعده من, من حجیه واتخذ قوم موسی او جوڑ کو قون دو موسی السلام او کل دا قرآن کریم بانی چی انسان نکوی گددی وجد سره یو وجداله جینسان کې بدعتی بدعتي په قران نه کوی تکبر وعلى چا کې یو انسان په خواهش په تیروانی خواهشات د دنیا مخ کې او د او بل د دنیا محبت همیشه ګمغو همیشه دا انسان د قران په نه تنه پریدي ان د کله چې کمزورې ایماني تحقیق کمی تحقیق نه کوي او کمزور مپاسرین او په ری باندې ارتمات کې عقل <سؤال> طرف ته توجو لري یا تکي نقل <سؤال> طرف ته توجه نه کوي دایله سانچې دې د قران کریم د فهم نه هغه اوري اوس د قران کریم د فهم نه چې سو کواله دغه بیا سامری جو شي هغه ځخی باید اسکي لکه دې د وژنه داوکه اور په سر راه سامری ته نجو شي او اتخذ قوم موسى د موسى عليه السلام چې کلا پسين باندې pore watan ننده یې کړ د پرغونیاو څخه ali mali ba prato نو روان شي د دې درانه او ټول تل دي په سين باندې پوری شي دي انت کې له سامره چو ولنده دې پکې دا سبلونه کې نو دوه تاړي د تاسو زوکو دا غو تاسو په غلابه نه د کالې دا وي د هغه او دا وسو خورځي چې هغه ورځون نو څنګه او وګورئ دا ټول <سؤال> کالي را کله ټول قانون یې اسخه جوړ کو او موسی اسلام خطله کوي تر کتاب دی نه راو دین دی علم غم کول ته به سمه مر مصلحت شي دا دوم د لیکار مخلوق دی چې سار نی وته اول خپل بزرگي کاره کا چې تاسو غو حرام کالي چونی دي اب یا ولدا هغه قانوني ولا اسخه جوړ کو لنین دا سوچنه کوي دا غدا حرام او کالو خدای دی موږ جوړ کړی داځو چې ته نو نو دا غه څخه ته په سیندشو ای عبادت چور غارون علي سلام ته مکوې مکوې دا کار د سی عبادت مکو بسارون علي سلام ته د قتل منصوبه د واغا ته طرف ته شه بسمرګري ورته سرو ته هغه قوم موسی ساميري ولا سخير وکړو ورو ته هغه قوم موسی د غلا د کالونی او اوله وته چې دا د غلا کالي دیږي غرض داغنه ولا بیا سخير وکړو او سخير داسې جوړ کړو چ د شات نه به کی سورې او مه ته د شپېلای پتا را جوړ کړه لکه تو کې چې سړی شپېلای ورته بل تر په آواز او باسي نو چې هوا براله اغه با اواز کو اوه آواز وې کو نو چې آواز وې کو ترنګانه به کیم لګورم امام راضي رحمه الله علیه نو آواز وې چې کلو کنده ټول بوت په مسجد دروازه لري واه خو د مو خدای آواز و او دا اول دا طالبته نګیر چا پیره غړېدل دا که دا نن سبا چې تاسو غوړئ چې جماعتونه کې به هله جوړ کړي او غړېږي او الله هو ذکر اسکار ذکر اسکار سره غړېږي منډې ور سره او باځینو کې دا چې جوړې شوې یو م کې دل نو هغه په د غه ب اسرائیل دي هغ به دخي نه ګ چاګه تادل منې والې خو بس شو دغه تېې خص دي وا ت د له وخواه جو قوم د موساال سلام پس د تلله د کوي موسا, قوم بموسیٰ علیہ سلام اگر کوئی طور تلا را دے وستو سخیدوں کو من حلیین دکالو ددین عجل سخید جسدن لہو قوار چی دا آغا دا پار آوازو جسدن جسیوالو لہو قوار چی غلر آوازو علم یرو اعیدین نبور انہو لا یکلیمهم ولا یهدیهم سبیلا چیکنان دا سخید چلے دا خبر نشی کولی دیتارا ولا یهدیهم سبیلا اونا خیدی تلا را او الله دای سر خبر کړه وکړې خبرې ترای نه سره منی ترای نه سره الله خبره وکړه کسان مقرره چې انت والذ الله خبره وکړه یوس بمږه الله جان خې حتی انا الله جهرهه مونږه ته دوس ځانو خې مونږه د نمر موسی عليه السلام ته اي اتخذوه وکانو ظالم ظالم نیولې د دې څینار په خدای توبانه و دې ظالم ان ولما سقفت ایده موسی عليه السلام چراغه ند دې موږ کې له راس ته او چت کور اخلاصي او په دریاب کې ولا ورواړو ولما سقيت في ايدهم کله چې امور زول شو امور زولای شو في ايدهم ومخامه د دې باندې ورو ولا او او دی ولیدل په شو دی ان انه قد ول چې دی ګمراشي به وسپو چې ګمراشي قالو نو دې وی نه ميرحمه د چا ترحه مون کې به باندې ربنا ربنا منغا ويغفر لنا بخنا ولك منغا تلنا كننا من الخاسرين خام خاشوب منغا تعوانيانو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسف الله تعالى چې موسى عليه السلام تخه دن تراغله خو رس تا قوم چې اغي د سقي عبادت شروع کړله نو چې واپس چې موسى عليه السلام الى قومه بالقومه غضبان اسفا غضبان دکو دغسينا اسف غم جنو و سو غم جنو دغه شرقي کړو کو قال به انت ما خلقتموني لو اول اولدو يمكن ډیر بد دي هغه تاسو کړی دي من بعدي پس زمان عاجلتم امر رد کو ای جنتین کو د حکم درپ یا د عذاب درپ تاسو تاسو ډېر تلوار د چلا پ تاسو آزاد راوړي و القى الالواح کی خو دي تختې واخذ درا سي اخي او راوا وینیس سردل خپل يجره الهي چرا کاږي ځانتا دا د هوي دوی وي دوی د دې ځانې د استعمال د دې mondo د دې جذب او د دې استعمال د دې دینامیکي غرض با نه سي پا او موسی عليه سلام تختي او غرض له و دا موسی عليه سلام په جذب کې راغلو او جذب په راغلو دی د دې ځانې د دې له پيش د والقالوا ها برأسي او کې خدلې تختای واخزه بیرته برأس اخیه یې جر وهلې او ویني تستغذر مخبل یې جر وهلې ځان طرف ته یا قسم نیولې موسی عليه او یا داسې دڅټ چې انسان الله سوا چې ځان ته را لیدې یا په دې سره شرطه ول داسې الله سوا چې ځان ته را لیدې کو قال ابنما نوې لو ته د مور زې یه د مور دما د مور که دا مور چ داېرهخوائ نلقومت تضافولي یقل قوم زما چې اس تضافونمي کم زور که معره وكادو یپتلو نه و قریبو چې وجهه و مز په لا تشمید بیا عادا یاخ موثال سلام په غس ک راغ او دی را سر نه ځکه دا ست کلام چې و غورې داروست ايات عبارت د دد نه معلومیگی چې هاونه سلام چې دا خلک را باې م خوشحالو نو بیا مثال السلام پر خود سر نه لډله معلومیي چې ی حقی کتن د سر نه را چې ته ې لکه سره غص ته کله کله په کستان مرگري ته بکم للا سروا چې دګیان چې تا وللی دا نه کول تا به دا خلک منه کو که نه اوته سب به خ که نه فلااتش میر بیا بیا ده او مثاله سلام دیر جناي پېغم بهډر جنالي اوسب له ډېره له فلاش بیاعاد پس خوشالاو او په معبان دښمنان اذر شیخ رحمت الله علیه به ما په خوب کې لیدنه و موسی علیه السلام ادمینه السلام سره خبره کولی او داسې پټ ځای کې لګیا مضبوط او بارید په ما و چې داسې او په دې خبره دی له دې چې د موسی علیه السلام نه وقاعد یقتلونه نیو قریب او وجه له ماځو فلا تشمد بیا لادا بسم خوشالاو په معبان دښمنان ولا تجعل من قوم او مگر ذا ما ترقون ظالماننا قال رب اختليواې لي اوویل المثال سلام ارب به بخنو کم معته اوور زماته موږ دواړه بخه واز خلنا في وداخل رحمتك او داخل کومونږ پ خل رحمت کېوان تار حور رارحمين او ط ډیر خ رحم کوونکې ان الذينت تخذل عجله کنن اغ ک سان چې نیول اوسخ لره پخداتون موثال السلامقوم ته دوعاو نهکه صرف ځانته وکړه اوور ته دوعا وکه دا دې دووج نه چېدي کار دومرره غلت کړو چ ان تک الله پر د دې د وجر غرکه چغبل پیصه عبادت کو او د دې دې لګ تر کیو پلا د دې تخي عبادت شروع کو پر غوند د پیصه عبادت کو ها ان الذين تخزل الا اګینان هغه چې نيونه اسخیل را ته خدای توباله څینو سیرلتا و چی هغه غبا د ینې عبادت یې کوو تینه اللهم غفر لنا من ربيهم زبرت عمرت یې دی ته مقصد او ثمره من ربيهم ده طرف ادرد زین او ذلته او ذلته په حياته دنیا په ژوند د دنیا کې و کذالک نه جن مستقيم دا غرنګي بدلو ورکوم د دروغ جوړونکو ته ولذین عامل الصياره هغه کسان چې عمل کړي او ماته او بیا توبه واسلام مم بعدها فضل دينا و آمن و آمن و آمن إن رب كيكينا رب سامن بعدها فضل دينا لغفور الرحيم خامقا بخلق مرباني ولما سكت عموس الغزب أخذ الالواحا قالت لا رب موسى علی السلام نغسا سكت فآرام شواء موسى علی السلام نغسا أخذ الالواحا نرواعيغ ستختائه وزا تختائه جهد خلقه دي قسي جوري قصص النبيين كي او دد تختو ه به چې دا ت تختای د شو او سنګه و واده خبره د دی په باره کې حوکې نه به راغلی کې او ده کې به راغلی خلک ب خپله بهیانونو کې وئ خو ص حوکې د دیرکر راغلی واافس ې ها اودم ورحمتتون او په وافسغاې ها په لیکلی شوي مضمون د هغې کې هُدًى وَرَحْمَةً يَعْنِي په یعنی کله د هغه کې هدايت او رحمت لهلزينا د پارا د هغه کسان هم لپاره د رب یې مرهبون د پارا د هغه کسان چې د رب یې یرید په راب یې یرید او موسه قومه داش په مقام چې موسه عليه السلام قوم دا الله ملاکات له بوتل له اوختار او اوختار موسه قومه او 70 رجان ورکه موسه عليه السلام د خل قومه اوګیا کسان دا په کې افسړیوخا لمیقات نه دparagraph دملقات زمونګه فلما اخزتهم الرجفه هر کلچونی سندیله رزلزله قالا نوې د موسی علی السلام ته دا ویلو چې اے موسی علی السلام مونږ ته مونږ چې درته سو پر الله نی لیدل نو مونږ لاغي پر دلته ته واپس نه زمونګه تام نه مرلو لو الله په زلزله راوسته په زلزلې راوسته نو ټول مرشو چې مرشو عزلزلې تر موسی علی السلام یې چې الله خلق بوي چې ملکانان دی را لوت ل له هلته دی ملک نله ذ بهې ور سره مررکې دا اوس انته قوم ل چ جووار برکووم نو الله بیا بس د مثاله السلام په مینا باندې را جووندي کړ فلم هر کله چېغنیول دی ل قال دلزللی لو شته انته کې خ پ بعدت نی ول دل ته وایي چا لا بر را تې سمنا پرمانه مخلوو قاله را بله شته و اره به زما وچارته که staff لو شقطه کتا ورتل اهلک تا تهه هلا کړو دینار من قبلو مخک د دیلا و یا یا او مالرا اته لکونا بما فعل الصفاح مننا اي هلاکه ته من غنا هلاکه ته من غنا بما فعل الصفاح مننا فق دی د کمکلان مننا من غنا ان هي الا فتنه تو کله داموگر امتحان ستا دی تو غل من و تهدي من تشا اغوجا اللہ را جستا خو خو شی ہدایت ورکه چاته جستا خو خو شی انت ولینا تدوز زمونږه فقرلانا بښنو کې مونږه تاور حامنا اوره همو کې په مونږه باندې واه تغییر الغافرین ته ډېر خبرو خلک وقتب لنا ولیکه زمږه د فارفیه دې دنیا په دې دنیا کې حاصلاتن توفیق دې نکای یعنی نیک کارونه خوشاله او په آخرت او پاخیرت کې بدله دینکای انا هونا ایله کې کنن مونږ را ګرځتا تا قال عذابي وصيبو بهي من الشعو اوهل الله عذاب زمان رسوم غير رمان الشعو چاة جوالهم رحمت وصعد كل شعين او رحمت چده زمان چده رسيده دلده كل شعين هر يو شیطان نو شیطانوی چه زخم یو شیع ما نو شیع کی خزم داخلی نو رحمت بما تمر رسيد لي نو الله والذر جواب رکف پس اکته يَتَّقُونَ او زر دی چې ذب کوم دپاره دغ کسانانیت تقون چې ځان ساتي د شق ل پرگاری کې وو دوه او ورکې ذکات وه هم ب آ لا او دی پایونه زم لبانې منون ایمان تخوا چې ل دا پرزگاره ته وي الذينه طبونه رسوله نبي اممي نه جدونونه هو الذينه کسان او رسوله لبي ال المي چاهغېتابدار کې د پیغمبر اممي د مي الذي نه چېدونه اغ چې مومي د اغ لره مکتوباً لیکلی شوي د همد طرفطورات دی پهطورات کېولنجیل پنجیل کې پغمبر چې دی نو داغ سیبت پهطورات کې ذكر شووه اربن ال ر الله طالان ووي چې پهطورات کې رسول الله اصل الله عليه وسلم سیبت ذكر شو چې بطورات که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا چه ذکر کردو چه مومنانو تبا خوش خبره ورکی او دا عذاب نبیره امیانو تبا فنا ورکی او اے محمد علیہ السلام تا زما بنده و زما خاص رسولی ماستانو متوکر خیره اللہ و تا میلو تا بدخویه نی خویی دی سیده او تا سخد رو آلوم نی تا پا بازارونو که شور اونکه دا په تاورات کې دا ومن بیان شوه چې هغه محمد علي سلام دي له بدایي بدله په بدایي باندې نوور کوي بلکې څوک چې باد... ور سره بدل کې نه داغي نه و بدلا خپل مینا بلکې معافي ورته کې او بیا دا یې په کې ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي په رینو پات کې درسو پوري چې الله پاغه پاغه باندې دا ملت نی سي د کوي دا قوم اللہ پاہبانی نیسیدہ کرے ویلی لیکن پا شیرون کی بیادات سی ویلی لی شیرونی اور بسی یو شائر ویلی لی ویلہن سب العالی فلیسی کمیت لی حسیب النسیب منعم متکرم من جمیلن بی تاج المکرومان مکرومات متوجن جلیلن بی الابهاہ معمم فملکون اللہ حلت و محمد طرازن بی انوار نبوت معلمن على كل قوم نعذره ان يفطموا نجاتن به صلى عليه وسلم وانا تف کلیده حسباله نعمت پیشوی ده او عزت مند الله جل شانه عطا د کرامت دی عزت تاج عطا تا الله اچول او د رلو نعمتونو تا زګو کې راګير ده د غیر چاپره محمد ده د غیر چاپره عام نعمت په عام دي او اللہ جن نشانو اللہ جن دا عالم چھے دا دنیا چھے دا نو دا خائف تا دا پ محمد علیہ السلام باندې او انوار د نبوت دا پربی علیہ السلام باندې نشان لگے دا نری ویکم خلک چتا سره جگڑا کایو او دا هوڑی چرمنگت خلاصے حاصل چھے نو پر رسول اللہ صلی اللہ دی درود وے درود تر اللہ انسانانو نقلاتے ورگی وَبَذَرُدُ عَلَيْهِ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ وَكُم كَ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَچارتہ کہ اللہ ویلی کہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ پابندیوں کے دونو جو اللہ جان دی ویلی کہ زم مسکن نتاصم مسکوی وا اتو زکا اللہ جان دی ویلی کہ زکا تو رکھو نتاصم ان اللہ و ملائکتو یصلی علی النبی اللہ دا اللہ ملائکہ تے نبی علیہ او ایوها الازین آمنوا صلو علیه و سلموا تسلیمه ای مومنانو که نبیل اسلام با لید درودو او درود منگا چه کل دم اچه ونو در هر دم نمخی رست درودی که نمناسه د هر دم تا اچه نو دا اگه نمخی رست خامخا درود شرکشتا که چه درود شرکشتا که درود شرکشتا که درود شرکشتا که نم دم نی یا امروهم بالمعروفی رو ویان ها همانی ومن کر منا کهی منکی اوکم بکې خلکو قابل معغپې به پهښ کاربانې ها هموانل منکرې او ملکیي برې د منکرو کارونهونه وي حلالله هم طبات او ب بيان... بیان د حالالوالي ب کوې دي ته د پاکو وي هرې مع حمل قب او بیان د حراوالي ب کوي دی ته د پلیته با حرا به په دی بابانې پل یعنی د حرا مو بیان باته کوي زان همې سرون او لریケイ وذدین دران غوژن اندره یو لغلال اللتی او توقنها غا کارت علیها چودی پدی پدی بانه یعنی لول غوژن پدی بانه د شریعت او ډیر اصالای پدیومت راغلی دی فالذین فسع کسان من تیمان را او عزرو او اذا ته کذ پیغمبر ونصروه او انده عده کذ پیغمبر وتتبع النور الذی او تابع داری کو درانا معہو چې د دی نبی علیہ السلام سره وا د نبی علیہ السلام سره سر رڼا و نبی علیہ السلام سره رڼا دو قرانه کریم ولایک ادور کتانهم المکلهون هم دې دی کامیاب یا یقول پیغمبر علیہ السلام یا الناس و الناس خلقنی رسول الله الیکم جميعا زه پیغمبرم د الله تاس طولتا الذی له ملک السماوات اغه الله اغه ته اغه سره باچي د اسمانونو داول ارض او دظم کو دا لا اله الا هو يحيي ويميت نيست بل اجت روا مګر دا غي امید يحيي ويميت جوندي کول کي عمر کول و فامن بالله ورسوله النبيل امي ديمان داړي پالا په پیغمبر النبيل امي چې پیغمبر دي نبيل امي دي امي عرب پیغمبر چې اغه لیکل نور دي لوکل الله دی یو مننوغه ایمان راړیبلله پله باې وکمتتی وکلیماتې و ووت ت اووهو او تاداریو کې داغ دغه تادارو کې هغې پس روان شي لاله کوم ته تون شاید چې تازه په ار روان ومن قوم مې او د قوم د موساله السلام نه امتی یهدون بالحق حقې ی جه خود نه کې بل حق په حق باندې و به عادلون او په دې حق باندې خلک برابرې ټول یو شانتنه دي په دې کې قیمتي قیمتي خلک شته خلک بو کېشته دي وقد طعالوهم او زمېنې نعمتونو او عذابونو ذکر کې چې په بنی اسرائیل باندې الله مختلف نعمتونه مختلف عذابونه راوسته وقد طعناهم 19 اسبعه امم او تقسیم کړو مونږ د دوی دلې خاندانونه امه دولس کورانن ازبا تن دولس کوران اممندلې لوی لۍ امه توله لکه اول کدا خاندان وړو کې بیا غټیږي غټیږي وې دا خاندان بیا لوی ډلې جوړیږي و من قوم موسا هم امه ته يهډون بیل حق و به عادل او دو قوم موسا عليه السلام له امه ته يهډون بیل حق يو خوده نکید به حق سره وبه یادلونه بدی باندې خا واوحین الی موسی و یکرم موسی علی السلام تا از تصبا و قومه کله چې طلب دو بو کو اغنه قوم دا غ غریب بیا سواک الحجر ته وه ته پانڅاخ طلبانه غټه ثم بجسد منه 19 عینن پس روان شیداغنه د دولت چینه دلته ګوره یو امبیجات یو انفجار دی امبیجات دی ته چې لګی لګی وبرادی او انفجار دی ته و چې ډیر برهدي صورتې بقره کې ففل فجرتلیدي دنته کې فم بجسط و یعنی دنته کې ابتداده او هلته امتحاد دوررو او بر انې شو بیا ډیر دی او ډیرر شو قد عاالمه کللو نه اصل مشره به معلوم یقین هر کړه هرر ډللی ایدو بس کولو تقریبا غچ نه اوس موجود در کمې پر کې ده چې مثال اسلام کمی ګټی ل امث را خلله ذکه جاری ده او عَلَيْهِمُ عليه ملله غ بامه او سور کومونه پهدي بابانې د غهې انزل لی ملمن نوسل را لږل پهدي بانندې مونږه ترنجبي نو مځان کولو خورري من په بعدې مهضت ن کوم د پاکغ نه چې ووزي در کلی مونږه تاسو ته ظلمونه مانداري دې ظلم نو کړې پمنګ باندې دا نه چې موږ په ظلم نو کړې دې ظلم نو کړې پمنګ باندې لکه نوې په خپل ځانو باندې ظلم کوم چې وزاكين له مسكنه یعنی موږ له څه کې نو کړې او الله ولسم رينا من ورسل سو سو وللادي چې تور کړې د الله اچاله دې کړې بني اسرائيل له چاله تور کړو وزاكين له مسكنه کله ته ولې شې ده او څه هذه القريه قد يكل يك و كل اخرى من عدد الحيث شيط كم دعنا تشكو خاش تاسو و ذابل واقع د دې ذکر کې بل نعمت علاوه توچ دي کلی کې او سيګ بيت المقدس کې یا بل يو کلی و نو دې په ان کلی کې او سيدل تا کلی کې او سيدل حيت و الله وت استغفر الله او عبادت کوي رزق به منالوي نو دغه وي چې حن په في شعيره الغنم او بشي خیر په استفااسسهکوو و خول بابت سجددن دننه شي دروازو د جممات ته پهتابداره سره یا دروااض ته چه هرره درواز وه لا ف نه کوم بخه بکومګ تا ته خیا کوم دونه او ستاسو سره د مسیین زر دی چې زیاد بهکومګه کانو لر نیکای د هغوي او الله زیاته یو کوسه والله وررکې پهبددل لې نزلهمون قون پس بدل کې واغ الله پس بدل کی واغستا اللذین آغ... آغر کتانو ظلمو چه ظلم اکرام منهم ددین قولا وینا غیر اللذین الى وده هاغنه قیل لهم چیو علیشی وغدیکا فارسلن علیهم راولی گو ما پدیبان رزا من السماعی راولی گو ما پدیبان رزا من السماعی عذاب من السماعی ادبارنا بیکار عذاب کی اللہ راولی گو سق عذاب کی اللہ راولی گو دریزم من ي دا چې ازار چې خلکو ت نه نفرک کوکن سر پله لگو دجزان مرن دا غخې مت نه غورځې دي دما کام یزمون په سب دغه چېې زنکو اوس ال هموی قیتلتې کات حاضره البحر <سؤال> دا ټوله خبرې ب کاره کوی چې دا غتیانې زمونږ شوي دي خو د یوه خبره بد پټوله چې دد شادو الله <سؤال> شادوان جوکړلو ځکه دا ډیره د شرم خبره وه نوس ال ددې په باه کې تلله تپوسوکه ته ووایه چې داسې شو و کلی و شوي دا خبره تاسو په ډاکترې دا و نور هم نرو سری ووس ال هم و الل همونهوي دلته کوې و ال هم و ال هم تپوسو کار دی عن الق لتی د کلی هغه په باه دک هغه کې قالت حاضرت البحر بهر ې زی دری یاته زیادونه ت دی کله به ج زیاته کو پرت د خالی کېستاتییم خطان هم له بچ راتلل ل ته معیان دې یو مثته هم اوور هبطې د لدي شور راانخ کاران ولو ولا یومللایت بتون او په غرض چې وررض د هفتې بنو خالی بنو خالی ئ لا تعې هم لله بر راتلل ل دا غران گئ امتحان کو مولگا پدئ با نے قالک نبلوهم بما کان یفسقون دا غران گئ امتحان کو مولگا پدئ با نے بما کان یفسقون و سبب دا غجری پس یت سقو دا الله حکم الماتن و اذ قالت امه منھم بیا خلق بکیو سوڈ لیکو یوا دل دا وذ درخالی پر زمین یان نیور امیان بچنگ نیور مییان بچل ول نیور داودس بوانا دائن میچ منگ مییان نیتو والاجن کیچ منگ میانو میتو دا خو مونږه او دست کوو نوبت پهله په پې او چک شاته بیا ور او یا به ته و الله جې کې چې مونږ د خالی پر مییانوني دا په ما سررف ل دی دوار پره راوامه یا به ته ډل و که س دا چې نو خې د الله خلاص کوونه په کاره باندې س دا خو به چل کار کوي خلک ډلی شو درې ډل شو یو وډله دا وه هغې ته چې اي خالق خداكار مګوي دا ستاسو غلط دي يې وېدل غو غنا کوبني دلې مان کړل بلې دلې پرې دې مړه برګارو دي مړه پرې دې يې مل ملبو وي پله ملبو وو خپل قبر کې وسملي خپل قبر کې وسملي اسې مزدار نه مرسته نه ځالک چته دروازه یو نه خپل کړې يو سي پارا سبق دي دا لوي نه ثواب و دي شه نو الله جل شانه ربنا تفوس کې چې امر بالمعروف نه يعني المنكر کړو کدي نو کړې ول قالت اومت مننم کله چې ي ل وډ ل دد نه لمت تعزو نهقومم ولې نفست کوي تاسوقومون ته اللهول ل کو همم چې اللله جلله شانوه لا کوونکې ل غ رب تاسو تاله ال هم ي تفوندي د پااره چې دي ما نسوو معذو پس هر کلچ دی ایر کو هیر کو آغا ذکرو بیهی چی نسیت والاور کلشو پا اغیبانی انجینا لذینا خلاس کل منگا آغا کسانی انهاونا عنی سوئی انهاونا عنی سوئی چی مانا کولی دا خلق دا باداینا و آخذنا اللذینا ظلمو اونی تل منگا آغا کسان ظلمو چی ظلمی بیا زعاب بئیس با زعاب سخبانی بی ما کانو یفسقون بسبب دا جدی ماتون حکمونه د الله یو ځله جبرایل علی سلام تعالی جله شانو جبرایل ورشپلانه پلانې کله هغه واړه عذاب پیراول لچ هغه راغی یو گزرګي د د چاغه عبادت کو صرف ځان له موزه ولر کو نو چا سره کار نو زبرګی کوله راځه له موزه د د خلاصي ذریعہ نه ګرځي ځاله تر موزه ورسګو جبرائیل علیہ السلام الله اکبر او الله تاول چیا لا الدکی صبر دے او غو عبادت کی او یو رب دسترګ رب دسترګ عمره تا خلابنه ده کړي او څنګه غصبي عذاب راولم وللاجه لچانو وتو وې د دې بزرګو نشورتا لک لم یتمع ورجو شرم د زداد تند نه راتندم زدن ری بدل شیف در پتندی خولم نراغلش دا اللہ جی لشانو خلاب کیه کله چې یو کار کیگی او ایسو منشکوله پنکیو گتا باد گورا چی دا کار خطا دے دا غلط تے تندی خطرین کو کنن چی دا کار خطا دے دا غلط تے لداغ تندیم نے خطرین کو کنن چی دا کار خطا دے دا غلط تے لداغ تندیم نے خطرین کوئی وی کئی بزنی فلم ما نسو مادود کیون بیه فلم ما آتو بس هر کله چې تجاوز وکړ مله سمبال حل جوړو اول خدا څخه وجه یو ګناینه الله غځاب وینتا نه نراوي وی خو دې د حد نه واوي ولما هر کله چې تجاوز وکړ امنه انহু عن خدا غل چې دې مله کوي شو دا غنه قل له لهم او ال متكونو قرده خاصم شي تاسو شادوغان بد شکر الله په دې باندې د خالي پر د ذکر اولي باندې کړو د علت وجه تاسو باندې کې د خالي پر ذکړ د بندي وجه دادا چې الله جل جلاله يهوديان د خالي راز ورکر او جتا څخه د عبادت کوي نه دوی په دغه راز عبادت نه کوي بې بیان څه کوي الله وتعالي بیان باندې نيسي وسو هیڅ کار وتا شنو کوی تاسو ما صرف دا را کوې د خالي پر ذکړ وتا څخه عبادت کوو خو دوی د خالي راز د عبادت تو داغه په ځای باندې څ벌 بن څه شورو کوله کارو له شورو په له کار میکو نو الله ته نشادوغان جوړ کړ لا شادوغان له جوړ کړ ته د د وژن جوړ کړ چې کوله وي یو خبره ظاهره غي انسانان دي او دغه شان ته غزنه اور دي چې شکل ته وګورې نو سم انسان دي او د دې زناور د زناور دي لدي به چل کو دی به غیلی کولی او رسول الله سر الله عليه وسلم وئ په دا چې غیلی م کوئ لکه څنګه چې یودو او نه سوارو هغې غلی کوورې چل ولکومونږ د چل ولوانې او حالالغ حرام ګځو نن سبا اون کهته بارګونو کېو ګورې کهته په ستورونو ېو ګورې که په ضدارو کېو ګورې که دوکانونوکیېو ګورې تول دغه چل ول شورو دی په چل ولبانې خلک سو کوي او غنو باندې خلک سک کوي دویلمونی ته چاعت اوگان شه دا کې دا په ټکې او ی هووبیانو د داله نوبيله اسلام راستکاره که په دوې په ذریبانې ته ځه رض کله عبتن نه ع عليهم ال و ملقیامتي کله چې اعلانو که ر ته خاامخه مسللت کوې به بد بانې الیو ملقیاممتې د قیمتته پورېمه یا سو داسېڅوککو چې ری برې ته سوو ال عز غبه د ذاابونه ی چ ته په کللاه ودای طاق پر وارا وارا چڑی مسلط کردی دیو خواسامی امم بل. وَإِنَّ اللَّهَا لَسَرِهُ الْعِقَابِ یکیناً اللَّه خامقا خا دیر ذر عذاب والده عذاب والده عذاب والده وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اکیناً دا اللَّهَا بَخُلْكَ مِرَبَارَ ده وَقَدْ دُعَانَا هُمْ فِي لَعُوْدِ اُمَّ مَلْ او تَسْنَسْ قَلْمُنگا دی هم مصالونهمن هم دوه ذلكکه بعضې دد نه نکانو بعضې دد نه باانو نکان آغه چې دی ببدونه منقلل او بلونا هم بل حسراتې امتحان ک ما په باې بل حاتې په خوشالوبانې وسياته او په تکلیفونو سره له دی د شي په من <متحدث> بعدېه <متحدث> خلفن په پاتې شروعروو د نه نکاره خلککو او کې غ کتاب یا خونه عرضه حاضل دله اخلی سامان حرام مال هادا الادنا معمولی د دی جوان هادا الادنا ویقولو نوائده سیغفر لنا زنده چه بخلا بوشی منگتا اسم قرآن نا اهل خلق تپادشه نه اهل لگیائی فتراؤو که قرآن او رئی او پیسه پیرا په فخلق بانی پیسه خیس سلسل روپای قور براکی دو سل روپای قور براکی برا او دا په طول فتاو دا جی کری چه بطراو بانی اجرت عوصل دا حرام دی لاجائز دي اجرت عالت تعلیم دا جائز دی چه تا تعلیم مرکه اجرت عالت تراویح بطراو بانی پیسے عوصل دا ناجائز دی وی یا تهم عرضون مثلو دی دی چه دی دی دی دی دی, دی, دی, دی پتا چه دامنگا دو دا غلط کارته خو خوووی سیعو فارول انا اللہ با میوبا خیمونا اللہ الرحیم نی لو بخنا کو بواری و ایعاتیم عرضو مثلو کچن طرح شرید عرضو مثلو سامان مثلو پشاند ده یا خضورو نو اخلی اغینا را علام یو قاد صبر نکی نوگه گنه اللہ بوطا بخنا کرده کو اس تم ده کتاب تحریب بانده سمیلا بیگی لبیا اغاو مکری علام یو قاد علیه میسا قول اینو آغستل شمیت دینا پا دی على الله اللہ یقولو علاللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ودرسو او درس کرده دی ما فیه اغو حکمونه چه پدی کتاب کی دی ولدارو الاخرت و خیر للذین اتقون او د آخرت غرد د کسانی اتقون جزا اندر شرک نساتی اپلاتاقلونو اولی تاسو ناقل ناکار ناخلی والذین اغو کسانی امسکونو بالکتابه چه منگول لگئی فی الکتابی کتاب بانی صفت ما دی حد دی ذکر کی یعنی صفت والا چې چه خلق بکی مشتره اپ کتاب با نمغول لگی دا اللہ پا کتاب با ل خراق نے کہ بتراؤ با نے پیسے نا کھلی واقام الصلاۃ پابندی کے نمونو اے نال نجو اجل مسلمہ یقینن زای کام اجر دے فلاکہ من کو وے نہ تقن الجبل کل چم گ پور تک غرض سو قوم دفع سے دے کہ انه حلتن گویا کہ تاب وچ سورے نے وغن نو او دے گمان کہ انه واقع ہیں ہم چې دا را پریتون کې دی پهوانې قوو نومونږ ته و الله <سؤال> پ پیدا غ دا چې کو مې کله ک غ در بانده غضوم دی و چې منلوو کوضو وی ف ما ته چې درتلل ې مونه تاسو دا جي قو په مضوطیا سره خو چې لږ راد خوا شوو نوې ملو و کرو یادې ما پېغه چې پهې کې لا ته کوون دی د پاارج تاسو مطفان شي او شو ضر رب که من بني آدم من ظهور ذبته هم اشد هم علىف <سؤال> س ته رب کوون قالروله شاد نه تفي وم خاممة ان قلهذاغاافوان د يات که چرته تاسو د بخله شو تاسو وواي چې مونږ بخل شوي چته تاسو زو تباخنه شي وي تا زو بقلي شي وي خلک الله جن لشان ورود ل بیا عذاب اوني درته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی خو وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واوردل جن لشان ورود ادم عليه السلام په املا باندې لاس کو چې څنګه الله شان تر مناسب دي خیال داغ نه الله <سؤال> جلشانوه اولات پیدا کوو الله جللهشانوه ویل چې دا ما د جنت د پااره پیدا کړي دي روغونه پیداله چې دا د جنت شو بیا الله له شان په الله دا د م په شارکو د هغې بیا روغونه پیدا شو نو اللهجلله شانوه ووي چې دا ما د دو د پاه پیدا کوي دزخ والله منونه کو دا د الله په اعلم ک د مخکې نه موجودو جنتیانو د دو دوغغیانو د دماغ کې نو مقرر دي الله تدې معلوم چې دا تړې به جنتی دیو د جنتا ملکی دا تړې به دوغغی دی بل دوغغ ملکی او الله باندې څو پیسه نه شو ورته په لیکال الله بدلې نه بدلونه مشي وای غفار ربکم بنی ادمه من ظهورهم وای ذ قضا او کله چې واغستا رب کرب استا من بنی ادمه د اولاد دل ایزا من و دا سلامنا من ظهورین د شاگانو دا غینه زو دیتهم د دې د اولادنه اش هم او غوا ګواانې کللدي الانین په خپله ظالو باې ال توګب دی کوم چې ز تا سررب نه مونږ نه الله تهوس که خو مونږ نه یردي د شو مونږ ته الله ویللي و که نه چې تو ګب دی کوم نومونږ وت چې بالا ب شکهته زمون هرببي خو زمونږ او خبره هره شوي د چې زمونږ نه لو اوس اللله مونږ ته د پیغمبررانو په ج دی عَذَنَ مَرَض تَذَكَّرُوا وَلَا دِينَ وَلَا بِشَكَر شَهِدْنَا گواہی کو مونغان تپو دیو مل <سؤال> قیامت چونو وای تاسو کو پکیامت کې انَا کُن نَان ہَا زَا غَاتِلِن چیکن نون گدته ننا خبر او تپو یاداو نو وای چې انَا مَشْرَک آباونا ذاتي شرک آباونا پلانان دونګم قبل مکه د دین او کُن من بعدہم او اولاد من بعدہم پس دینه فتهلق الایا لکې ته مونږ رب ما فعل المقتدون غ په هاغ په سبب دغه چې کړي دی باطل پرستو کارکه ذلكکن نو فونه لاې یعنی مطلب داې تاسو ل ما د کتاب ذکر دررکو چې سبا له بیا حقیامت کې دا خبرېونه کوخاص چې دا خبر خو زمونه راشي د رب دی کوم زمونږه ولونه الله د غې او یادا دا چې زمونه پلاان په شر ک راان مونږ د خواره دهغې نده کړي ديکه ذلك نو تفسیيل تفسیلي یانومون کاونه والله الله همر جوون دی د پاار چې را و ګر وط د عا ل الذي آته ای نه منها اوس دی عالم کی صنه تک عالم بل عام ابنی بهو خلکو ته بلغم ابنیغورئ بل عام نیور او قوختانو ونه دا دا کمونونونه چې دی نو دا ګر وړي را ګر وړ نو کچر تهې لور تردیدات پکې خ که تاسو مخلی شي وي نو تاسو نه الله اوله وا داغت وره بني اسرائیل ته وي انا ستوري راګ کوم که تاسو مخلی شي وي کاندې ځان ته مخلی شي وي دیم راته په بني اسرائیل باندې دا کی که تاسو الله بخلې وي نو تاسو باندې الله غره اولي راوچت ک غره در باندې راوچت ک دیم رات به بیا دا کی چې که تاسو مخلی شي وي نو تاسو بده دی وعده نه بیا بهارو نو تاسو غو دې وعده کې داخل شي او صلی الله و رحمه ردی دا کی کتا صبح کلیشی نو تاسو او استاد جی اغا اول ګمراشه ول بلعم ابن بابودا بلعم ابن بابودا واطلع عليهم او ذا ذا ستاره جدل علی اسم اعظم وکره اسم اعظم دا الله علم انہوں کی انہوں نے بس هر الله چې دا په خپل اسم اعظم نه اسم ذاتی دا الله وی دا اسم اعظم نه خو چې کوم نوم په اخلاص واه تل اسم اعظم نه نده به چې دوه اوکو په اسمع اعظم باندې الله وکبولل ل دوی د موسی علی سلام الله مرغره کې د موسی علی سلام په زيباله جهاد کو جهاد لته چې جهاد لته دا د بادشاه د وروخته سوال جګور په چې تراشه چې راوی غوخته و ته وی چې تاسو موسی علی سلام مرغره خو مونږ بلته پیسې په صدر کو او ته موسی علی سلام ته خيره وکړه دوهته چا د ال <سؤال> لاې غمبر دی زه خو هسې عام نولاونه سنه غهته خیررهړو خو خیر په بله لا راله را تا شو د خې په لا غبانې کم زوره را ګېونوه او د خې په لا بهته را تا شو هغلیپ ورکل چې خاون ته دو وا چې مثالله سلام ته خیر و کې ب ته مجبوره کوو چېغ هم مثال سلام ته خیر پورې د چې څنګهې د خیررو اراده پو ډیرک وه هغې ته روانو په لاهې یو ځ د خا شو بیا خا اور جستنگے دے خیرو ارادہ و کرا اللہ جز لشانو ہو دا جبر و یستا اور جبے پدی راہ و نے پرتوا پدی راہ نے پرتوا ہس سانکیدو سانکیدل دیتو دا است کلمند و ندی را تھی آواز تھی داستے بتا سد لی سپے زرزر سا اخری دیتا حسیدل و ندغ چل پی وشر وطل علیہم نبو الذی قل ولا قد بان خبر دا عجب. نبا به اللري آنا رولهین چېسی هړ ملا وه پایته نوټین شو نن سبا دمان ملا به روپای دټ شي آتهنا هو چوررکهمون د ته آ آ نه الم دا ياتونه زمونږه جې دول نه همهېشه دا کول په کار الله هم یا مقلې بل کولوبي سب د قلبيله دی دی د کیا زما جوړه په دییم باې کل کې ف سره خمنها نو او ته دی د لم من ح دیله ف للقه من ته د من ح دی انتلا ته ووي لکه د نه د سرمن و باې ف به او شیانو نوور پس چې د پسېشیطانشیطان ور پسې چې چې سړی کې م کار کوې دا کړ دی پهکانه منغاین نوشه د منغاوین د سر کشانو نهشیطان لپ مکنه نووررکې وورئ هغه در پهسم بیا دغه کېږي مچای کېږي وا شناله د وختله مونږه د ل رقامخوا پور تکڑے بون گدنرا پر بها فسبب سبب دعامل کول پر دغه آیات نوبانی زکه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله په دې باندې ډېر قومونه چته دې او ډېر پرا هغه ځدی دا وګر دې په هغه ورزوله اخل ولکه له اخلله الى الارض وطبع هو لكن ذميلانو کو الى الارض ذم کتاب دنيا تا ځکه دنیا غوښمنکه کې در څرګر پینځر پزمنکه کې لري خلک څرګر راواج ځمکه نه ورتابه او او تاګیداری کړو د قایص کول همدا نور کوم سال القلب نمثال د په شان مثال د سپیشل قلب عالم دی سپیری ولی د خپل کار په خپله ده پرست بچې شو د ځه پرست بچې غپا شروع کرا نو الله ولا مثال په سپی سره ورکو او په سپی کې دا جديږي راتنه ده بیا ډیرر زیات رسنا جو ه په ممسلو هو ممسل کلل ان تحمل مل لیل که چرتهته او دعاې له کې ریل دی بیا مجبه راباتي او ت رو اوکهه پرې د ل را ه دی دی جب راوبي دا جبه راوباصل چې دی نو دا دې مطلب داره دی چې دا جبه را بااصل د ی واعدت ته ګوره دا د او د وجهه دی نه را باې چېته چا کوې ویل دجبه را ده او یاددي دجه د دا جبه نده رایسته چه ده چاپره خود انده دا جبه رایسته نا. ده ار وقتی سنگیگی جبه رایسته ده سا چه ده ده ده ده ده سا دا کیگی. نده غشانته ده هیرسی چه کمده ده بلعان امنی باورورا ده ده ده ده شهوات دوم رده چه غن نفوره کیگی. نده ده ته سم روز خلا او د ترم دستی پشانته چه ده شبه جبه رایسته و زرزره سا بسته ساب ذالک مسل قوم اللذینا دا داری مسال دا قوم داغی کسانو کذبو بی آیاتنا چی نسبت دروغی کرو آیاتو نزمگتا فقصو سلقصر سا بد بیانو که پدهی باند بیانا اللهم یتفکرون خام خاجدهی پی کروکی سا مسلن قوم اللذینا بد مسال دا قوم داغی کسانو کفروش کذبو بی آیاتنا چی تقزیب کرو بی آیاتنا پایاتو نزمگتا باند و انفس هم کانو ظالمین ایا تنذمنګه اپ خپل کان یذلیمو اپ خپل ځانونه باندې ظلم کوي کی مې یحد فول هوالمعتد چا ته هدايت کی الله زده پسمل اربعه روان شو دې په هدايت شو دوا وایا دوا وکمو وای اللهم ربنا اعتنا فی دنیا حسنا و فی الاخرته حسنا وقنا عذابنا دا دوا وای دا دوا وای ربنا لا تزغ قلوبنا بعض دهیته وهله ناممل نهدن ک رحمةن لتلوهاب دا دوایه بله دواداه الله هم احل آاقې به تنااف مرري کلې وجر نه امین خیزیب دنیا اواعذا باخه الله په ټولو کارونو کې زمونږه انجام خایسته کې د دنیا د شینندګو د رواونه موسااتې یا الله د آخرت او رونه روایانو نه موسااتې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره بچی مونږه د دنیا د رسواو نه دنیا کې رسوا شاو په اخرت کې هم رسوا شاو او دو یو دې فوعلیکم او چا لچ ګم فوعلیکم الخاسرون او چا لچ گمراه کې الله تعالی دغه کسان هم دې تاواني ان رحمت الله قریب من المحسنين تاسو نن نووی زان تلق برابر کا نو اللہ با دیر برابر کی وَلَقَدْ ذَرَعْنَا عَلَيْ جَهَنَّمَ من مِنَ الْجِنِّ ایکیناً پیدا کری دی منگا د جہنم دا پارا دیر دیریانونا ولیسر انسانانونا لهم قلوب لا ابقوهون بیها دی د دی پارا زنون دی چه قوحانا سر پاغیبانی ولهم آئون لا ابسرون بیها دی د دی پارا سرگیری چه انیمینی پاغیبانی ولهم آذان لا بها دی دپاره غورګونه دی لا ماونه بها چې لاوریدي پهغیبانې او لای که دغه کسان کلا نامې دی د سارو په شاندیې بل هم اغل بلکې ډیر هم ګومرادي د ساونه بل هم اول ځکه ساار چې دی هغه د خپل مالک خلاف نه کوې دی رپل مالک خلاب کوې او لا که دا کسان هم دی د غاېلهولې الله خللت ماول حسنه او دا الله دپاره دي نوونه دي خستهښسته د یو کمسل نوونهې داله لکه یاد تارو س تلی ف او بها د دې ونمو په وسیله د الله تعالیو کې یا ستار اوستر لي اي پردا اچون کې په ما پردا یا يا غفار اوغفر لي اي بخنه كون کې په ما تبخنه وکي يا يا رزاق او رزق ورکون کې ما له رزق راکي وذر الذي لا پري له کسانو هډو په اسماء اي چې له هات کې کجروي کې کوګوال کې په اسماء اي د الله کې سويځونه زر دې زایو زول ازر دیت بدلاب ور کول شریتاب ما کار ی عملون ها راست ما کار ی عملون ها راست دې کونه رابل نو الله جل شانو هو رابل او توایا چې زائد جړاو د پریاد نه ته ستا په ځای پریادی لا سمزه چالا د جړاو د پریاد ځای می ته الله یا میور جات الذمیر ویسمع انت المعد لكل ما يتوقع اغا اغالا چتا تا چې ته وې هغه خبره چ هغهه پهګړه کېده او ته اورېغ خبره چې په زونو کېده ته ته امیدونه پوره کوون ک ته هر سشیتیارې کوون کې یا م یور جاال شې دیکل یا من ایری هل مشتته کا اول مفزغا الله چې په تکلیفونو کې تا ته اوواز کېږي الله چې تا ته شکایونه کېږي الله چې تا ته پراد کېږي یا من خځله ملکني دي اولی هکم اغاالله چې ستا خزانانې ټولې په کول ک پرې دي چېته وواای چې کول ش نهشه نو ع نن فینل خیر راده کا جمعه په ما باندې افستانو کاه یقین خیر چې دی راغه ټول تا سره دی سم شویید زرم معکان عملون زر دے دا شیرون چی دی دا شیرونه چې دي نو دا شخې پهنیلو سیرین کې ډیرر کده نهکل کوي دي او داغ ابو القاسم سهيلي رحمه الله قصيده دا نهره مزيداره قصيده ديته مناجات ال الله سر خبر الكون دي سيبزا انه ما كانوا يعملو زردي تبدلك بور كور ور قشي ديته ما كانوا يعملو اغه چي دي قول وممن خلقنا امتي يهدون بال ومن من وممن خلقنا او داغنه چې یاد کړې دي مونږه امه يتون غير يهدون بالحقي ودلله یا ه دوه بالهفتې <سؤال> چې خوددن کې په ه باې ووبنی یادون پهلی بانې خلکبرابرې نکر دب اغ کسان چې نسبت د د روغوی کړی د لاياتتون زمونګ ته سنتته دریجه همحيی س لا المون زر دی چې په کللاه کللاه بر راونی ولهدي لرهمونګه د اغه پ نهجلی بپ نه پوهږي ولی لم اومهلت ورکوم زیدي دی مضبوت تي اولمې تفکر في نصف المرغر في فكرة من جنة السلوان توم نبي عليه السلام لدينا إن هو إلا نظير مبين ندى دا مغار يرون كتب ايه أولم ينظرو في ملكوت السماوات والأرض مكاسمانون توقر آيدي نبري وبادشاهد دا اسمانونوك والأرض يودز مكوك وما خلق الله من شئ آغة شبدا کري ليا اللہ تعالی سش هر سطح دو گوري وان عسان يكون قد او بدی خبر روانه چ یقینا ډیر نږدې راغلي لنیټه ده دی اي يكونه چې یقینا ډیر نږدې راغلي لنیټه ده دی فبي اي حديث بعده يؤمنن اتنجه سبب بن ناس کې مړي بعد اي حديث بعده يؤمنن لو پتکه ما خبر روانه قصد د قران بدی معنا لري او ما يظهر الله فلا هاديه له او څوک چې گمراه الله تعالی ان لک ته هغه لار هدایت ورکوونکې سوتو و یا ضرون فی تو یعلیم یعمهن افرید دی لار پسر کا شاده دی کی یعمهن لاند پر غړو نو کې یس انونک د تاسو کې ساعت و بارد کی کې آیا مرسا ح چکل بی قائمه دل د قیامت قل او پیغمبر علی السلام نهیل <سؤال> م در د اعلم دې قی آممت ان دبي زما د الله <سؤال> سره دی لا <سؤال> یو جلليلی وخت دی نه بخ کاره کې دی لر مګر په سپل <سؤال> وختبانې الله هو الله بخکاره کې تالت چې سمااوېولړ دی درنه خبره د قیمت پاسمانونو کېول اوړې په م لا تعې کوم نه به را تاله بغ تتن لا برغتن مګرنااس جس آلونکا تاپوسکی ستانا کہ انکا حفیون آنها گویا کہ تتالا شکون کے دو کیامتنا دا سے تاپوس دانا کہتی تبایتی دیو کیامتا تا پتی قلو آئی پیغمبر علیہ السلام انما علمها انداللہ یقینا علم دے دا الله سر دے گورت دا نبی علیہ السلام ندے علم غیب نفکے کہ انکا حفیون آنها گویا کہ تتالا شکون کے دے دینا ولیکن آسرن ناس لعالمون لیکن اکثر د خلقنا نکوئی گئی قولوا يا پیغمبر علی السلام لا علم کنی نفهم ولا عذر ذ مالک نم دپل زان پار فائدہ انہوں نے تاوا اے لا ماشاء الله مگر اگ چ غارل علماء دا فائدہ و نقصان نہ رسے ولو كنت تعلم الغیب ک چنت ز پئ دے پے و بانے نہ تثر تو من الخير لوڑ کڑے بمیزان دا خیر نہ بہت کی بمزخمی کی دما تو بی بی بانے میں دا و مام سن یسو اگ چ ما تا یا سن يسو أنا إل أنا إل نذير و مامه تنن یسوو معه دا ده انبارهېدل معتهین سو تققللی ماه تی را ځي انا الله نظرو بشیو نې مزه مجرزیره وررکون کې یاره ورتونون کې لقومی عامون د پاره دا کو مؤمنون چې مع داړي الله غذاات خله شرق م الله سره چې بچی دله الله در کړی دا خو ما په دا زه ډییررو با بعضو ګځې دلی وه نه اوګوره د ایيات واوره ترجمه ووره و رواللزی خاص اللہ ذات خلقکم چی پیدا کریئے تاسو مین نفس واحدتن دیو نفسنا و جعل منہا زوجہاو پیدا کریئے دزل بیبی داغ زیس کنی لیہا چی ارامو کی داغے سرا فلمہ تغشاها فس هر کلا چی جمعو کیلے سرا حملت حملا خفیفا نحمل والی حمل سپک خفیفا سپک فمرت بیہی نتلرات لکے پاغے سرا فَلَمَّا طَغَى هر جَدَا دَرَنِشی دا والله نو دوا غواړي د الله نه ربهما چرپ دې دوا له دې لين آتایتنا صالحه لنكون من الشاكرین کچ تر را کټنګ تا صالحه نیک بچې درا لرا کو لوقام خاشګو موږ د شکرګوزع ارونا غواړي یو د الله نه او جې فلمما هم تا هما صالحه ارکلچ ورګو موږ دې تروغ غمټ صالحه نن تکې مراد روغ غمټ ته ها نیک نا روغ غمټ جا له شو رک لګرځ د لره جاله له شو رک دنی ر دا معلمیږي چې بچ د اللهله غړ نروغ را م غواه چې پندامون وروغې جاله له شو رک لګرځ د لره الله جلله چ هو لره ش شقیې معته همما پاغ کې چ وړي دي الله تعالله فتحال اللهما شریکون تعالی الله تعالله داغه چې شریک الله سره لو قر ذر شریکی دا ذر شریکی چې هغه پخپل ډول پیدا شي غوړي ای پخپل پیداږي هغه پخپل د بنچانه پیدا دی دوی ما زبدا غره بچو ورو اي يشرکو لا ما على يخلق شيئا يخلق اي يشركولا عادي شریکی ما لا يخلق شيئا هاغه چې لرجني شي پیدا کول څه شي وهم يخلقون لي پخپل پیدا شي وي ولعن تصيعون لهم نصر ولا عن تسوم ينصرون عدي طاقتنا لنلري دې مشرکان نه پارا نن ترندیمداد ولان ته کومین سرونه دې د خپل ځانون امداد کې وینت د اون مل الهدا په چرترابلې ته د مشرکان لره هدایت ترپا لا یت تجوکم له دې تاسو تعبداري نکي سوال علیکم دعوتو مو هم ام انت صامتون برابر خبره دا پتا سبحان کتاب دې ته اوازونو کوي دعوت ولورکو یا تاسو د دې نه چپ پات کېږئ ان الذين تدعون من دون العه عباد ان امثالکم یکینانه که سانځی تاسو رمضانکو علاوه الله نه عباد ان امثالکم باندې ګانځه کوونکی په موطاجا کې هغه تاسو په شانته انسانان دي تاسو چې چاته आवाज کوي له ځوانه سوق حضور مې پسند ولا زختي دوستر کې یو خلک دا د لویزوال تاسو په شانته باندې ګانځه دی وی بوتانی ا دی عباد ان امثالکم ولتوبتی بعضم سا کوم بندگانالې تاسوونه کې فض او هم رابلیدي ل ف تجیبو ل کوم نو قتادی او کی چې تاسو لاله قبولتیایو کې تاسو ل انکتونتصاکن ک چرته تاسو ریا ورون کې على هم ارجلې یم شوونه بها شته دې پیچ پل کې باغبانې عامله هم ا یيب ایسته د دې د پاره لیدل <سؤال> کې په ام باندې عم لهم اعین یخرون بها ایسته د دې د پاره داسې سترګې چې لیدل <سؤال> کې په باغې باندې دوی مړی توه استار وستر طرف ته تا او مخو طرف ته وګوري ځت له څنګه وګوري اي بعضن امثالكم دیگر داسې سترګې نشته عم لهم ایستې د دې د پاره آزادانده قبول یسمعون بها چې او د دا اوریدل چې وی په دې باندې ډېرې کیسې د کښور په اړه کې دي دلته هغه کولې نشي پاتې دواطه نو اوریدل دا اوریدو کې مړی وی او وی دیو شورا کاکم واه راو بل شورا کاکم د برخه فوندان ستاسو او دې وی دا آیات چې نه دا د بوتانو په اړه کې دي نو دا چې عباد الامثالکم تاسو په شانتي دی نو عباد الامثالکم کتبو نو زمنو بوتانی اوید چه کا کوم را مدد کوې ها شکان د برخې خاون داس تاسو څ مکیدوني بیا ماده تبییر جوړ کې فلا بیرون مال لهمهلت مه کوئ ما مړ کوې تاسو تاسو ماه شيې ځکه دا الله خو ده ولی لالهي کن نل م ګار زم الله غذا نه ذل کتابه چېرا لګل کتاب وو لت سوال داله جل دشان دوستی کې دنی کاو سره وال دغقةان ت اوله چرابل تاسو مندون الله مندونه ي اللاده اللهنا لا استونه نه سر کوم دطاقت نه لري د دات تاسو والآ ف انصرون لې د ته او هم ک الى راو بلې تدي هدایت طرف لا اسممع دی ناوري تهرا هم اوویې تهدي له ین زور ل کمګوري بت ته وه هم لاسون اود بلی خل افه و بلون في کم انسان چې مبلغ دی تبلیز کوي داغ د پاار ل اداب کر کې خل افه اولله واخل عمل كل بما ما پای ما پای باندې و امر بالعرف ذي مخبر امر کو په نیکای باندې وارزانه الجاهلين الله قاله او ذي جاهلان او کچته کې شیطان دې دوه ککينه غوذ بالله وایت وایما يظن انك من الشيطان نظن بچا فورا تیږي تاسو د شیطان دی تر په څور وسوسه بس اعزباللہ نو پناوالا <سؤال> پا اللہ <سؤال> بادے انہو سمیعون علیم ایکنن دا الله وریدون کے پوہ دے انناللذین اتقو اذا آمت ساہم توائفم من الشیطانی ذکر بکی ته تداغی دائی ایکنن آگر کسان چے تقوائی د پرزگاری کردہ اذا آمت ساہم توائفم من الشیطانی کلچے چې نسیگی دیتا سوا سوا من الشيطان نذكروه ذياد الله لرفيذا ومفر بسنا صاحب د بس کی چې دا خو شیطان چالو چې دې شیطان چلو هغه پر ذکر سره رد فش وي خوان هم يمدونهم في الغيب ثم لا يخسرن عمر دې دې چې دې لداکا ګینده ډېر ګمراهه کې ثم لا بیا غ کم کې وظلم تعتيهم بآيات قال لهجطببع تهها او کله چې را لوونه کآ په و مجزي سره قالواري لو لطببع تهها ول دزانانه نه جوړ ده دانه مجززه جوړه منங்க ت که ق پربر ان تبي اماحيليها شپمه خبره دا و چې ده د ما می کېږي ده دهغيته بدارم د قرآو د و کنن تعبدداریي کوم داغه چېمه کېږي ما ته د طربد رب ز معنا ها را بس عقل مندا دلديې ربې کوم د طربد رب تاسوناوهدن ادایت تی رحمت لقوم میون او رحمت دپاره دغه کو منون چمان راړي و دا کوې القرآو ف او له هو انسیدو کله چېقرآن ویل شيپ تممی او لهلوغل به کلی شور به نه کوي یو بلته شاره نه کوئ خبری انې تو چک شي دله کولتر همون خاام خااج رحم په تا سر شي و ک یاد کته ف افسی کا پهت تا کې تظ رووه خویا فجزای او پټبانې پجزای په ډ نه چې راو د با را ګرد نه پټو په یو سنیشهرو چې د ټولو خلکو چې چا نه اکونه تللیه راکونه خو باغې ولو ګډور او وي غ به نته بين نه لا و نه قو من بالحقق پو دو دا دوعاوي دون الجري من القول او و قو مرري إلى الله مکتانو ک تا سر نه ما خپل کاره لا تپه دی دون الجري دون داما اوېید دی تا د خبره و مرريله دون الجري من القول ودون الجهر من القول او په کم د زور واللي نه دناانه په کم د زور واللي من قو دانه دون الجهر دا پهقللاه غ ل کې بالغدووي ولا سال س ولا ت کو من الغاضل المکیږ د قبلت کومکوله. ان الذينانهناغ ساال لا تک بونونري تقب نهې ععبته دا عبادت دا لانه تسبحون و ادي تسبيح و ادي الله جل شانه پاک بيان ادي الله جل شانه و له يسجدون و ادي ادي الله جل شانه تصجدون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين